Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Game Over, avsnitt 71. Det är helt otroligt. Vi är tillbaka i studion med mig, Ultrafail. Och mig, Mabaja. Hur har du haft det den senaste tiden, Mabaja? Har du spelat några spel? Åh oh, herregud, jag har spelat för mycket så jag knappt kommer ihåg vad jag har spelat. Nej, jag känner lite samma sak där. Vi har, vi har haft en liten paus här. Vi behöver ha dem lite då och då och nu är vi tillbaka. Ja, och sen det blir ju... Det blir ju lite konstigt också med de här coronatiderna och allting. Mm. Speciellt jag då som ligger i riskgruppen Precis. så vill ju inte jag springa runt alldeles för mycket heller. Nej, och speciellt också eftersom jag inte är hemma stadd utan jag är ju iväg och gör saker så kan jag ju ha smittan med mig. Ja, precis, så precis. Så jag får ju jag får ju verkligen känna efter. Det har jag liksom lilla minstas kli i halsen så är det då är det nej. Ja, då skiter vi i det. Det är onödigt att riskera någonting. Absolut, absolut. Speciellt som sagt eftersom du är i riskgruppen då. Så, ja. ja, men nu nu sitter vi äntligen här. Vi sitter här igen, vi är tillbaka och hoppas att ni där ute har längtat efter oss. Jo, ja, det hoppas jag för verkligen vi, att ni har. För vi har längtat efter att sitta här. Ja, exakt, vi har längtat efter att sitta här och göra ett nytt avsnitt åt er. Ja. Så vad vad snackar vi om nu? Jag tänkte att eh, nu har det gått lite tid. Mhm. Mm så så vi har ju självklart spelat lite Monster Hunter. Självklart. Och körde de nog? Ja, alla som har lyssnat på våra tidigare avsnitt förstår ju med en gång att eh, det det, det här är heller ju något speciellt. Det gör vi ju aldrig <laughs> annars. Nej, precis första gången. Nej men. Herregud, jag tror jag är över Ja, jag tror jag ligger över 5 600 timmar i den nu. Mm, ja, samma här. Jag vet också att jag vet också att Latt till tittare på det här de här sisten så var det typ 400 någonting och nu var det över 500. Så ja, Ivan. Vad hur hände det? <laughs> det? Det bara springer iväg. Ja, det gör ju det. Och speciellt nu när det både har varit eh, ny festival och nytt monster. Ja, precis, precis. Mm. Det vi har ju äntligen innan festivalen mm. så så fick ju vi en ny Elder Dragon. Ja. Eh Altrion. Ja. Även känd som The Black Dragon. Ja. O och, och det är ju tydligen en av de hemskastaste drakarna i hela Monster Hunter-serien. Ja, har jag fått berättat för mig. Ja, ja men sen är eh, när man får de här som kattsinen så sånt så berättar de om ju hur hur de som har eh haft information om om draken tidigare har bränt all information som fanns för att han var så hemsk. Ja, för att de trodde att om bara bara av att nämna hans namn så skulle det bringa pest och död och alla. Ja, jämman. Ja, jämman. Men jag tänkte inte bara i i inom spelet historia Nej. utan jag, jag jag känner ju lite äldre Monster Hunter spelare. Mm. Jag har ju bara kört World. Ja, samma här. Men jag vet mycket om de andra spelen för att jag har kompisar som vägrar sluta prata om dem. Ja, jag menar. Så så och då har jag ju fått höra att Altrion ska vara ska vara ett, ett av de värsta. Ja. Ja. Så och, och... tydligen så så är han lättare i detta. Ja, och ändå så är han svåraste det här hands down. Ja ja, det är klart det svåraste <laughs> monstret i Monster Hunter World utan utan tvekan. <laughs> han är rent av vidrigt hemsk. Ja. Ja, han har nämligen alla elementen. Ja. Switchar mellan de olika elementen, vilket även då gör att han switchar svagheter och styrkor och såna här saker. Ja. Och du kan inte gå tillbaka till ditt camp och byta vapen utan nej. du du är fast med det vapnet du har valt om du inte dör. Ja. Då kan du byta vapen. Ja, och det slutar ju inte med hemskeetna där utan du måste också göra så si och så mycket skada på den här personen på den här draken, elemental. elemental skada. skada på den här draken inom en viss tidsram för om du inte gör det så har han en attack som tycker att nej, fuck you guys och så dödar alla. Ja i men en helt team wipe. Ja. Och och det för för att du inte ska få honom här team wiper då. Så måste du göra en viss mängd elemental skada och få honom nerknockad på backen mm. via den här elemental skadan och mm. när han har gjort det då kan du försvara dig mot attacken. Ja, du det betyder inte att du överlever han? Nej utan det du måste göra i så fall är att du sätter ner det här health sprayen mm -hmm. som osar och fyller på ditt liv yeah. samtidigt som du äter en Astera jerky mm. och gör du inte båda de två grejerna så är du fortfarande död. Ja. <laughs> och vi har ju sett eh vi har ju sett ett exempel utav de sjukaste spelarna av av Monster Hunter. Team Darkside. Ja, de... jag älskar Team Darksides sicka monster. Ja, det, det det det är inte människor längre. Nej. Jag vet inte jag vet inte vad det är. Det är det inom Monster Hunter World där de gud hade. Ja, ja, utan tvekan. Och de har lyckats att överleva en sån här Alatyrion attack. Genom att alla samlades på samma plats. De satte ner var sin health booster på samma plats och sen så tog de ehm så de hade spread eh vad heter det? Man har friendship. Ja, precis friendship på så max level 5. Ja. Så att så att man får ut eh, till alla andra och sedan så tog de de här jerkisarna med på vare 0,5 sekunders eh, Ja, det var en sån här dum exakt du får inte missa på sekund millisekunden Nej. som du måste tajma efter andra personen. Ni får inte äta dem samtidigt utan det måste vara på rad och med exakt mellanrum mm. för att överleva utan att ha gjort den här elementala skadan och nockat honom. Precis, och då var det inte att de behövde ta en var äh, en var utan de behövde ta två var i kedja på det här också. <laughs> så att det, de är helt dumma i huvudet så att det tekniskt sett så går det att överleva den här attacken men det gör du inte. <laughs> Nej, men vi vi pratar ju om samma gäng som som gick in och tog eh uh, uh, behom på på några minuter. Ja. Det det alltså de är direkt när det kommer något svårt så går de in och total knäcker det monstret. Ja, de de gjorde ju de har ju det sjukaste projektet här om sistens nu som de har jobbat på i vad var det sa de har jobbat på det i typ ett och ett halvt år nu tror jag. Och det är ju att att försöka klara hela spelet utan att ta skada. Ja, just det. Just det. Jag har lyckats med det. Ja, det är det är det är sjukt helt otroligt. Det är helt insane. Ja, i vilket fall. Det är nog om Team Darkside, men men det här med här raken i alla fall har kommit och den den är ju den ohyggligt svår. Ja, jämman, där han. Den. den är e så svår så jag har uh, uh, uh, crafted allting. Ja. Utom en sak. Ja, ja. Jag har crafted 0 saker för att jag hann inte klara den den enda gången. Faktiskt. Eh och det det ja, är dan mm. hemsk. Den är nej, den är hemsk det. Är Men alltså samtidigt är den rolig för att han är så hemsk. Ja. Det enda jag inte gillar med dan är team wipen. Ja. Dan den det känns som att de hade kunnat lägga in någon mycket roligare attack än att göra en team wipe. Mm. Det känns lite som uh, den första som som som gjorde en helt team wipe. Det var ju Final Fantasy crossover Behemoth. Ja. Och efter dan så har de släppt fler och fler monster som kan göra en helt team wipe. Mm. Och det känns Alltså det är inte rätt sätt för att göra spelet svårare. Nej. Det det är bara ett sätt att få spelare irriterade. Ja, men samtidigt så tycker jag att en hel en hel team wipe kan funka ifall de har gjort det som som de gör i Behemoth Fighten. Ja, att du kan gömma dig Och, bakom något. Ja, precis. Och i Safi. Eh, eh The Red Dragon. <laughs> precis. Där där funkar det för att då kunde du gömma dig bakom saker. Eh. Ja, precis. Där är det inte ett krav att du måste ha hunnit göra den här mängden skada, ja då Nej utan där där är det ju mer då att du måste se till att okej okay, nu har den, nu har de här metjorerna kommit ner vi får inte vara för nära den och sloss för att då kommer be honom få sönder den och då kommer alla dö och då kommer alla dö. Ja, då finns det ändå liksom ett ett sätt att okej okay, strategiskt möta det inte att okej okay, nu måste vi gå in med den här utrustningen för att vi ska kunna göra så här mycket skada bla bla bla bla bla. Ja i man. När man när man fightas mot Black Dragon då då är ju det så att han byter ju som sagt element så om du går in med eh uh, ta eld element mm. då är ditt vapen värdelöst så länge han inte har det på sig. Ja. Det alltså det, det blir så dumt. Ja, precis. Så att hela hela hela brunnar på vilken fas man börjar i så kan det vara en i teamet som kanske inte gör någon skada över överhuvudtaget den första 5 minuterna av matchen. Ja, herran, precis. Precis. Eller nu är ju skada för han gör ju fortfarande Men det är ju ingen skada in, in, som hjälper. Precis. Ja, den, den gör icke elementalskada så att den den, gör, den den tar tar lite liv på dem men Ja, men man blir fortfarande team wiped för den attacken blir fortfarande aktiverad för att man inte har gjort tillräckligt med elementalsskada. Ja, precis, precis. Så <laughs> ja, då då ja, nej. Det det det ja, mm. våran mm. taktik vi har kommit på som funkar bäst, det är ju att vi går in med isvapen och så väljer vi den draken som börjar som eld. Ja. Det har vi märkt har funkat lättas för oss eller så har vi blandat is och dragon. Precis. Vilket också är väldigt effektivt. Ja, eh uh, is är ju på på 3 när han är i eld. Ja. Och eh uh, vice versa. Ajman. Men dragon är på 2 hela tiden va? Ajman. Ja. Precis. Så man gör inte lika mycket elemental skada, men man kan göra det konstant. Precis, du kan göra, Precis, du kan göra det under hela perioden istället. Ja, jamen, vilket i slutändan kan funka väldigt bra då mm. beroende på vad det är för spelare som använder draken då. Ja, men precis. Alltså så så har ju jag känt när jag har gått in och spelat det här är att jag jag känner att jag jag har inte gjort tillräckligt med kunnat göra tillräckligt med skada i elementalskada på på draken för att eh så att nu har jag äntligen, äntligen lärt mig att överleva själva fighten men jag kommer liksom inte in i jag kommer inte som inte över den tröskeln på skada. Ja men. Eh jag fick ju lära mig en sak av våran britt. Mm ja men. Eh ditt ditt mainvapen eh mm. Switchblade eh Chargeblade. Chargeblade. Ja. ja. Jag jag jag spelar ju aldrig det så nej, jag kan, kan inte namnet. Men du har en specifik attack som kostar nästan all din uh, dina vials. Mm. Och men den gör extra mycket uh, elemental skada de där attacken. Ja. Det är det enda du någonsin ska göra överhuvudtaget mot mm. draken Tylgen. Du ska inte röra något annat förutom ja. att fylla på, vialsen, fylla på då. vialsen då. Ja men precis. Nej men det är ju så det är så jag attackerar den. Ja, okay. Men ja, för det är så jag slåss mot alla mina <laughs> <laughs> Ja, då så då så. För att det, det är liksom ja men slåss slåss slåss få upp eh, få upp super super dischargeen och sedan dischargea på monstret. Det är bara att Nej, men det är inte super discharge jag pratar om. Du jo. har en specifik liten attack som kostar vials men gör ex... det är, det är den attacken som gör mest elemental skada för och vara normal attack. Det är, det är en slags liten swing han gör. Jaha. Här då. Mm. Ja, som sagt jag spelar inte vapnet själv. Nej, nej, nej, nej. Ehm uh... Och det är tydligen den enda taktiken du ska använda med det vapnet mot Altrion och det ja. är även den taktiken du använder om du ska sola honom. Ja okej. Okay. Ja, jag förkollar förkollar med Mike helt ja, enkelt sagt, det, så det det är jag jag spelar ju inte det vapnet. Jag nej. jag lyssnar ju bara på vad alla andra säger. Ja, nej jag förnu jag bara på vad det skulle kunna vara för attack av Ja, det ser ut som en liten attack. swing. Ja, ja så stack jag övers heter thumbs gubbe sviva omkring. Ja, ja ja men jag börjar bli väldigt nyfiken på att lära mig antingen dan eller ryxan. Ja ryxan är ju alltså jag är bättre med charge bladet. Ja. Men det är ju roligare att spela med ryxan. Alltså det är det. Switch Axe är roligast. <laughs> speciellt nu i i Iceborne uppdateringen. Ja det är dan som gör kockekatten eller? Nej det, Nej, det det det är den andra. Är den andra. Ja. Men den men den här är så att du kan eh för det var nog fast så sätter du dig på monstret och Ja, just det, den är motorsågsattacken. Det blir så exploderar det ifrån honom. Nu kan du då istället för att liksom eh ta ta, ta upp vapnet och sen eh, ta upp vapnet igen, igen, fälla ut yxan eller svärdet och sen göra attacken för att sätta dig fast, sätta fast dig så kan du grappla och sätta fast dig med en gång. Ah, så nice. Det är as nice. Ja, det kan jag ju tänka ja, mig. Kul. Det jag jag jag har ju äntligen fått upp min min stora kärlek till Hammarejan också. Mhm. Mm Och alltså jag menar ju Hammare när jag när jag slåss mot uh, The Black Dragon. Mhm. Och dem han får sjuk han får ju det. Och det det är så kul för min Hammarbild jag har har så sjuk hög defense mm. så bortsett från team wiper då. Ja. Så alla hans starka attacker om man tittar på min hälsa och kollar på resten av lagets hälsa så rör knappt sig min i jämförelse <laughs> för att jag har så sjuk hög basic defense <laughs> det är helt galet. Aj men, det är fantastiskt roligt. Jättekul. Och som du sa då, efter Iceborn. Mm. Nu har ju man en specifik attack när man gör en ett stort slag med hammaren över sitt huvud så kan man direkt grappla på monstret och göra en så här kullerbytta i luften, volter mm. hela vägen med hammaren ute och du slår för varje volt på monstret på vägen <laughs> fram till honom. Springer monstret iväg så förföljer du honom. Jag har ju fyllt Altrion från ena sidan av kartan till hela andra sidan av kartan, landat på honom och slått han i huvudet. Aj vad schysst det är så häftigt. Jag förstår det. <laughs> ja men det är så häftigt som jag har känt mig. Jag har ju spelat lite med eh med min min bror nu. Mm. Han har varit nere hos oss. Ja, jamen. Då har vi spelat lite Monster Hunter och eh precis som i vilket annat spel som helst så plockar han ju upp allting jättesnabbt och blir ganska duktig. Han är en gamer. Han är en gamer, men eh, eh jag har varit tvungen att vi vi ett par tillfällen peka ut för honom hur hur lätt han har haft det. För han de har ju ett sätt som heter Guardian nu. Alltså han kör med Guardian sättet. Han gjorde det i början men sen så tyckte jag att ty, ty, tyckte jag att kolla på de här andra vapnena och han bara oj. Ja, nej jag sen så switchar han till ett till ett vanligt istället. Ja. Oh. Bara för att han insåg att ja ah, men det här det, det är ju det är ju... Han, han får ju fel upplevelse. Precis, det var det så han kände. Han ja. vill ju inte ha han vill ju inte att allt ska kännas för lätt. Nej, grejen är att de släppte ju Guardian-sättet för att de för, för de som vill vill skynda sig igenom och komma till Iceborne. Ja. Men om man vill ha den riktiga Monster Hunter World-känslan och upplevelsen, mm. då ska man inte använda Guardian-sättet. Utan det det är för att stressa igenom. Jajamän, helt enkelt. Så det är helt rätt att du påpekar det. Jo, eh men eh, sedan så sa han ju skaffat eh han skaffade stora Magdros eh Great Sword ganska fort. Ajojoman. Så att eh och det är ju ett bra skada ja, det också speciellt eftersom nice. speciellt eftersom han har satsat på eh han har satsat på att Quickdraw ska jag vara en Quickdraw heter det så? Ja, det är ju en av dem. Ja. Och sen att eh varje gång som du kidar vapnet och tar upp det så får du mer skada. Ja, elementoskadan. Precis. Ajojoman. Vilket gör vilket gör att blästen fylles på jättemycket snabbare, vilket gör att ja, jamen. Jag har mer. Tyvärr spelar jag inte Iceborn. Nej, så elemental är skit. Ja, fast det funkar rätt bra ändå ja. med blasten Jajaja. framförallt. Ja, ja. Men du kan fortfarande inte tyvärr inte jämföra dem nej, med physical alternativen. Nej, nej, nej, nej. Det är lite synd för elemental. Det det är alltså nu när man spelar Iceborn. Och de har fixat så att elementalen har blivit buffade. Ja. Så så märker man hur mycket roligare det blev när man kan använda sig av alla de här olika effekterna och ja, sånt. Ja. Ja men. Det jag menar jag spelade ju nästan hela Monster Hunter World och innan Iceborne mm. med bara fysikal. Mm. Ja, samma här. Jag jag hade ju till och med ett eh, mitt mitt vapen som gjorde mest skada var ett ouppväckt vapen kan man säga. Och ja precis, du... du hade hidden element. Precis, det. man har hidden element på det, men så valde man att inte väcka det. Ja. Precis. bara för att det gjorde mer skala så. Medans jag körde med Diablo's Longsword. Ja, genom som, hela spelet. Det är samma sak där. Det var också outväckt. Ja, det gicklantans väcka. Veck, det var väl bara fysikall. Det kanske det var. Ja, jag kommer inte var så länge sen ja, nu nej, så jag kommer inte heller ihåg. <laughs> det det mest an, störstandingen till att jag kommer ihåg de här sakerna är för att jag tittar på gamla bilder nu när jag har spelat med ja. med Gabriel då. Så jag har faktiskt <laughs> märkt att jag har sparat min gamla no nope pot friendship build samma här så så så jag kan gå tillbaks och spela med gamla spelare om jag skulle vilja utan att äga Sunde då. Ja ja men ja men liksom samma här eh för att det var ju Jaggras vapen jag hade på min. Ja precis precis. Så att det men gör ju inte supermycket skada men du jag blev ju allting. Åh ja, åh ja. Fast det Jaggras vapnet gör skada också. Ja, ja, ja, Föråt för ja, Jaggras vapen. Alltså sen det gör inte gör någon jag sen det gör inte gör skada, det gör ju jag ju men ajoman. Men i alla fall. Ja. Fortsättar då lite. Mm, absolut. Eh vi har ju faktiskt haft en festival nu. Eh mm. mm. gamla monster hunter har haft Easter Fest. Ja. Som den som den heter. Mm. Medans vi i Iceborne har haft Sizzling Spice Fest. Ja, jamen. Och den tar slut idag. Augusti 6 augusti. Har jag fått hela sätet. Ingen ordning. får kolla när jag kommer hem sen. Jag har allt. Ja, ja, men jag måste kolla för att det är ju det här nya sättet är ju bra för gathering. Ja, det är det bästa för gathering. Precis. Så mörslagt. Ja. Så alltså det är det är värt att fixa det. Ja, men som inte har gjort det och hör det här idag så är det bara hem och fixa. Ja, problemet är ju att jag vet inte när idag det slutar. Nej, gissa vad på att det är vid klockan 1 i natt. Ja, vi brukar brukar vara det. Ett, nej, 2. 2 är väl det ett för, ett för britterna och två för oss. Ja, fast nu är vi ju eh, konstigt det som vi har sommartid och de inte har det. Ah. Just det. Jag tror så att jag tror att det är klockan 1 natten. Ja, kan vara klockan 2. Ja, jag har lite halt dålig koll på det här. Men något sånt i alla fall. Ja. I alla fall. Mm. Eh, festivalen. Ja. <laughs> Seasling Spicefest. Man kan bland annat då få festivalrustningen som ger en alla saker du behöver för att få extra gathering saker och mm. och hastighet och såna grejer då. Det det finns i sattet om du har ett fullsatt. Jajamän. Vilket är helt fantastiskt och gör det så mycket enklare att farmar speciellt till exempel att springa med det sätet i Guidingland så farmar. Jajamän. Nu nu kommer jag på att jo jag har jag har hela det sätet för att jag satt då satt i nya däckos. Det nya däcket är i ävlingssättet. Bara satte det bara. Men vad behöver jag i det här då? Jag har ju redan allting som jag behöver liksom. Jag satte på mig även ett vapen som som hade en fyra däckos slott. Mm. Och så satte jag en hard intimidator också. Mm. Så har jag ju full skydd för det man. Ja, jamensan. Det har, det det satte har jag också. Ja, jamen. Jag tror även jag har en hard tiptoe i. Åh, ja, det kan jag. Jag har nog inte jag tror inte jag har en hard, men jag vet att jag har tiptoe i. Mm. <laughs> det ja. Det stämmer också. Så att man blir mindre upptäckt och alla små creatures attackerar den inte. Ja, jo men, ja, men. Och i och med den här festivalen som är nu då mm. så har ju jag även då fått min absoluta favorit Pallycoco kostym. Ja. Da och gud, han har pucky pucky kläder. Ja, han är så söt. Han är så sjukt söt med tungan ute och grejer. Jag måste också jag måste också säga det att jag måste tacka Spyware som jag pratade om lite tidigare för jag fick ju en fullsorgspresent av henne. Ah. Ja, mensan. Jag fick en eh, sån liten dekoration som man kan sätta på vapnet. Ja. Ah. Som är en puki puki. Nej. Åh, <laughs> oh, vad oretvist. Ja, men. Och den oh. är också supersöt. Och det finns ju en annan sån betaldäck betal, betal, eh, betal eh, pendant heter de. Pendant. pendant. Ja, precis, ja. Eh, vad vad är det de fluffiga fladdermusen heter? Ehm Åh oh, gud, det är skymning. Ja, jag ska jag veta Palomo? Ja, Palomo, ja. Ja. det finns en chock sån som ballong som flyger. Ah! Åh, ah, gudlit. Och, och jag är så sugen på att köpa den, vet du. Det är så jädra sött. Ja, ah, gudlit. Det, det, det är, det är grejen att det finns ju flera stycken saker som är låsta bakom pengar. Ja. Men det är bara dekorationer. Mm. Så så det är helt okej. Okay. Ja, det gör det ju ingenting mellan när de är ju supergulliga. Ja, de är ju det. Det är hemskt att jag inte ha dem. Ja, nej, så att jag jag håller långsamt på att varje gång som jag byter till en bild där jag redan har saker utsatta. Ja. Så har jag nästan alltid tåfun. Ja, ja mamma. Eh, Jajamän. så jag håller på långsamt på att byta ut alla de <laughs> to, to, to, <laughs> till till tofu. Precis till to, till puki pukin nu istället då. Ja, det förstår jag mycket väl, herregud. Jag sitter jag, jag byter ju för varje gång jag spelar. Ja. Det <laughs> det, det finns så här många häftiga Jag jag jag börjar tröttna på utseendet på mitt svärd nu. Det är coolt och så men jag jag ska se om jag kan inte kan byta ut sig. Ja men det är bara att gå till augmentation och leer. Ja, ja ja, det Amen. det är det jag ska göra men jag ja. funderar på om det finns någon som passar extra bra ihop med Puki Pukin. Ah, ja, vad du. Det är en bra fråga, det är en bra mm. fråga. Mm. Ja, ja, ja. för kolla, får, kolla får vi ta en kik på? Ja. Och sen då i och med att det har varit festival, när festivalen är så kickar ju de igång alla gamla event också. Jajamän. Så man har ju faktiskt haft möjligheten att jaga Tempered Ruiner Nergigante för att tjäna Great Spirit Wind Gems. Vilket du behöver för att augmenta dina russningsdelar för att kunna levla dem över level 10. Precis. Precis. Så det har jag gjort också. Jag har jagat honom en hel del. Ja, det skulle jag ha gjort. Och sedan så började jag spela med min lillebror istället. Ja, hej <laughs> hej vilket var alltså det, det gav mig inte det, det gav mig inte de delarna jag behövde men det gav ju mig mycket lycka istället. Det ja, är mycket spelnöje. Precis. Äh, så att och lite mer connect som med brussarna aldrig fel. Nej, och sedan att få gå tillbaka och spara skiten ur gamla Monster Hunter World monster är inte Ja, som har själv med man har haft problem Pre men nu precis. bara nu jädra är ju minture. Mm -hmm. Det var någon vad fan vad det som irriterade mig så mycket att jag sprang tillbaka och hämtade jag, jag tror att det var en Rath igen. Ja. För att det var ett uppdrag man ska liksom transportera ägg bara. Aj man. Men han var så på. Ja just det det är ju när du skälhans ägg och ska gå hela vägen uppe från nästet och hela vägen ner där. Aj ja. man. Jag kommer ihåg det här ja. störande. Så så det jag gjorde var att jag sprang tillbaks till mitt till campet, hämtade mitt eh, master rank gear och kom tillbaka och spränga skiten över den. Och sen tog äggen. Och sen tog ägget. Så <laughs> ja det funkar ju det här med. Aj je man. Skitbra. Ja, men under den här tiden också så hade hade både Gabriel och och Lattil då tagit sig till tagit sig eget lyckats ta sig till ett camp. Och sen så tyckte jag att nej, lägg inte i dem. Han ska dö. <laughs> så du dö dödar honom först. Ja, jo, men det är Sen så fick bra. de lägga ner regl. <laughs> eh uh, jag, kör, jag körde ju dailys. Mm. Eh uh, härom dagen. Ja. Eh uh, Och vad vad alltså jag och Britten blev. Alltså? Ja ja, för vi gjorde alla deles. Vi gick till och med in och körde eventet där du har fem monster i The Wasteland. Mm. Varav ett av monstren är bland annat Savage Devil. Yo. Mm. Mm. Så Savage Pickrick. Ja men. Vi slog dö på han under 5 minuter. <laughs> ja. Okej. Okay. Vi spör skiten ur alla fem monster helt bara bam. Ja. Vi, vi gick in med logsorts. Ja. Det, det det är det är ju fördelen med att gå in i ett sånt med fem mons, det är att deras deras health på deras healthpool är ju att skratta åt. Ja, men, ja men. Och vi vi båda gick ju in med alla treon eh, mm. vapnen då. Mm. Så där Black Dragon. Ja, men. Och så The Black Dragon då. Ja. Vapnet så ja. så inte nog med att då har bra elemental skada och bra uh, basic skada. Ja. Det finns inga vapen i hela Monster Hunter World som har så sjukt hög sharpness också. Ja. Så så de är de är brutala de vapnena. Nej men. <laughs> så fantastiskt roliga. Det är även ett av mina nya favorit uh, Hunting Horns ja. är Al Altrions uh, Hunting Horn. Ja. För att, nej det går inte att förklara. Du gör så brutal skada med det. Mm. Plus att sångerna, du har Blight Negated, Elemental Attack Boost, Elemental Effectiveness Up, Blight Resistance Up. Alltså du är så skyddad när Aha. du har ett sånt huntinghorn med dig. <laughs> <laughs> det är ju fantastiskt. Amen. Och så slänger man på sig tre delar uh, Saffy Armor, mm. så har du nästan dubblat Elemental Skadan bara där. Ja. Men å andra sidan nackdelen är ju att vare god du slår när ja. när du har så här fi på dig ja. så tar ju du skada. Precis. Så det det det plus eller minus så där man Ja, det, precis. Jag försöker lära mig att spela med det sättet men det är jättesvårt. Ja, ja, herregud, jag kan inte göra det. Jag gör. Ja, alltså grejen är att jag kan göra det med långsordet. Jag kan göra det med hammaren. Antingen mm. hörnet. Alltså det är ju så långsamt så det är så lätt att missa och missar jag två gånger och sen får en smäll på mig så är jag död. Ja, ja, precis. Jo för det är, det är väl så att om du träffar attacken så tar den inte lika mycket skada eller vad är det? Jo. Okej. Okay. Men det är emot när du har träffat tillräckligt många attacker så i rad. Så är det, just det. Då fyller du på ditt liv. Precis, precis. Men då ska då får du inte missa en enda gång. Nej. Och om du sätter om du kitar ditt vapen då nollas det. Mm, då får du börja om. Du måste du träffa alla träffar igen då. Ja. Och och det är ofta du du råkar liksom avvana till andra spel trycka skift för att springa. Mm. Och då sitter du ditt vapen i ja, där. Ja, ja, ja. <laughs> så det ah men det, det är ju en vane sak som Själv, allt annat. Eh <laughs> uh, ja, ja, precis. Men det ja, det är ungefär vad jag hade och villa säga lite om så här Monster Hunter. Ja, jag jag har nog inte så mycket att säga om Monster Hunter heller, mer än så. Eh uh, festivalen tycker jag alltid är alltid roligt att köra. Eh uh, nu har jag inte kört den här särskilt mycket eftersom jag har gjort annat. Ja, men uh. jo, en sak till innan jag glömmer. Eh mm. uh, Saffi The, the red dragon. Ja, finns fortfarande, men försvinner om ett par dagar. Ja. Så så man har nu sista sista chansen. Ja men. Sista chansen <laughs> och, nu. Och grejen är att Saffis uh, uh, olika vapen, det är några av de starkaste vapnena i hela spelet. Mm. Så så de är värda. De ja. används även för sloss mot uh, the black dragon. Ja, absolut. Det det är Ja, nej, det det, det är bra det är bra vapen ja. utan tvekan. Så passa på. Ja, precis. Jag jag har ju tyck jag tyckte att det vart lite svårt för att man vill ju gå egentligen gå in och göra det i liksom en grupp på 16. Ja, i man. Men det är ju ingen som som gör det. Alltså det är inte det. Jag har Nej. inte kollat på efter länge. Nej, jag har kollat efter det för att jag behövde saker till för att kunna slåss mot alla tre hon. Ja. Ingen som hade det uppe. Ja men vad fan då då då, då går ju du jag och Lattil och Britten in och fixar det. Ja, jag fick ju hjälp för jag gjorde ju om saker eh vad gamla vapen som jag hade sparat sån ah, som jag gjorde om till hos melden då. Ja. Så att jag fick upp det jag behövde. Ja men det är men, nice. Men så att det så att men men det det är fortfarande det man man man behöver ha en grupp på fyra pers för att gå in och göra det. Ja, om man ska du Om man ska in och för greinat man måste han är ju en siege som du kallar oss. Precis. Och det innebär att du måste spruta han ett antal mängd gånger för mm. att han faktiskt ska dö. Precis. Och då om du, men om man är en grupp på fyra pers som gör det om och meden så så får det i alla fall hyfsat bra rewards. Ja, men även om du inte skulle lyckas med med hela vägen igenom. Ja, men det är ju bra i alla fall. Mm. Så att ja men annars hunt jag, hon säger mycket att säga om det heller. Nej, inte eh, jag med, heller. Inte inte inte mer i alla fall en en så som vi Jag tycker vi har pratat ganska mycket om oss och att ändå eller? Ja, jo jo, precis. <laughs> eh, men då gör jag så att hoppar jag hoppar lite vidare till andra monster. Ja, absolut. Ja. Och då tänkte jag prata om Call of Cthulhu. Jo. Ja. Som kom ut det i 2018 i oktober så här ett lag om det Halloween. Nej men. Eh Det är från Cyanide Studio och eh jag hade länge länge länge sett fram emot det här spelet till slut så skaffade jag det när det var på rea. Och jag vet inte vad jag ska tycka om det riktigt. Okej. Okay. Fast ska vara helt ärlig. Alltså jag älskar H.P. Lovecraft eller jag älskar Lovecraft i allmänhet. Jag I har mean. ju jag har ju samlingsböcker med hans verk och sånt hemma och jag har läst alla noveller han har gjort. Ja, i menad. Eh <laughs> och även lyssnat väldigt mycket på eh HP eh, podcast som är eh, eller Podcraft kanske den hette till och med som är en eh, som var en podcast om om alla noveller han har skrivit och extra noveller som har varit med och hjälpt till att skriva också. Jaha. Eh när de liksom gick igenom dem och pratade om dem och sådana saker och sedan efter det så har det varit andra saker utöver det. Det det också bland annat de som ligger bakom eh The, The HP Lovecraft eh, Society som också har varit med och tagit fram eh spelfilmer, spelfilmen Call of Cthulhu som som eh, de hade lite kul idé när de gjorde den för att de gjorde de har gjort en baserat på sättet som det gick att göra film på när novellen skrevs. Det vill säga att det är stumfilm. Ja, den här första. Och sen så gjorde de en annan som var skriven lite senare och då var det talfilm men fortfarande svartvitt då. Ja, okej. Okay. Så att det de har lite varit lite häftiga de två. Det är inte superbäst filmer kan jag inte påstå men de är lite lite kul av man vet historien bakom dem så att säga. Eh så att jag det ligger mig väldigt varmt om hjärtat så att säga. Det här är en historia och även spelat väldigt mycket Call of Cthulhu rollspelet då. Och det är ju där det det här spelet är baserat på det här rollspelet. Och i det här rollspelet så så får du ju spela ofta så lite olika karaktärer och du får gå ut på äventyr och ska försöka stoppa en kult från att göra bla bla bla bla bla bla. Är det är för att stoppa dem från någon sammanare stora Blackfish ja, en stora bleckfiskmonster eller eh, säga att de vill få fram hastur eller någon annan av äldre gudarna då oh, som Ja, ja men. Eh, så det finns massa olika första gången jag spelade så tror jag var var någon jättestor mal som var på en ö som eh, sedan blev utsläppt på världen. Okej. Okay eh inte riktigt det lika stort hot kanske men Nej, fortfarande... alltså när när du sa så det det första som klickar upp i mitt huvud var Godzilla. Ja ja alltså vad är Mothra? Mothra ja men. <laughs> Nej så det det är inte inte långt ifrån eh amen. för det här. Och det var det någon liksom någon övernaturlig grej på en liten ö som var det var meningen att det skulle vara liksom ett intrusionsäventyr för för Call of Cthulhu spelare då. Ja, himla. Eh ganska bra så var det också. Så det brukar ju liksom gå ut på att du ska lösa mysterier och du ska hitta ledtrådar och andra sådana saker för att kunna stoppa dittan och dattan. Och det var väl lite så jag trodde att det här skulle gå ut på också och det gör det väldigtvis del. Eh det får jag väl inte säga men i alla fall man man börjar som en karaktär. Du börjar väldigt in medias res alltså mitt i alla händelser så att du vaknar upp i botten på någon äcklig sörja i någon pit någonstans och så börjar du gå igenom en grotta hittar till slut några kultister och blir attackerad och sen så vaknar du upp. Okej. Okay. Eh så det här var bara en dröm då. Men när du vaknar upp så får du veta att du är en privatdetektiv, du heter Edward Pierce och du får sätta ut lite på eng i lite olika stads som finns som du också kommer kunna utveckla under hela loppets gång av spelet då. Och då är de olika sakerna eloquence, det vill säga sättet du kan manipulera och övertyga på. Du har strength som ja, det är styrkan du har ja. helt enkelt. Yep. Eh, investigation gör så att du eh, förstår saker bättre och eh, är bättre på picklocking. Ah, nice. Eh, psychology som gör att du analyserar insyn om hur folk tänker och andra såna saker. Spot hidden gör så att du får eh, hjälp med att hitta gömda saker. Medicine gör att du får medicin, eh skills så att kunna liksom hjälpa vissa med eh ja men säga att du hittar någon som är skadad du kanske du kan hjälpa dem att inte vara skadad längre och och och, och kultism som är den sista delen då hur hur väl du förstår de okulta sakerna som händer. Ja, är ju man. Och alla de här satsen som du använder och ger ju dig lite olika val i i i diskussioner och andra sådana saker som du har med andra karaktärer. Och baserat på hur högt eller hur lågt du har så kan du välja att göra vissa saker då. Vilket gör att du kan spela igenom det flera gånger och lösa det på lite olika sätt. Är väl tanken. Ja, det är lite li, lite som som valen i i Fallout och Elder Scrolls och de då ju ju bättre du är på det här ju höger procent har du att göra de här sakerna och sånt då. Pre precis, exakt så är det. Eh så att om du har 5 i den här staden så kanske du kan ljuga om en sak eller något Aj, annat, liksom. Jag gillar sånt. Eh, jag gillar också sånt. Det, det, jag tycker det ökar RPG-värdjun så mycket mm. och bara kunna göra sådana saker. Absolut. Det som jag tycker är det stora problemet med deras deras system i det här är att det blir inte så stor skillnad på de olika sakerna. Jaha. Eh Det blir liksom inte nya direkt nya träd du kan ta det ut ur och, och, och sådana saker utan i i konversationer och du kanske inte du får inte reda på mycket mer av de olika valen. Vilket jag tyckte var lite tråkigt. Eh för att jag tycker att om oh, om du löser det på det här sättet så kanske du inte ska hamna på samma ställe som om du gör det på det här sättet liksom. Ja jag jag håller med dig. Och um, det, det känns hela tiden det känns det i i genom hela spelet att det blir handledd eller jag känner det i alla fall hela mitt headset ja men här, här går hit gör den här saken ja, lite följigt precis eh och jag förstår att det är så för att det det är svårt att göra ett spel om du inte gör så speciellt ett sånt här litet men sånt här lite team som det vart att jobbat på det här och men men det blir ändå liksom det blir ju som att sitta i en i generalspelsession där där uh, spelledaren säger hela tiden vart det du ska gå. Nej, ja, men. Så du känner dig helt precis vad det är låst. De öppnar upp för massa olika möjligheter och du liksom tänker, "O, oh, det här ska jag kunna göra. O, oh, jag ska, kanske skulle kunna få reda på mer om jag ljuger här eller några såna här saker." Men sedan så leder det liksom ingen vart så att du får rollspela för ett syfte som inte riktigt finns och då då ja, det tar bort lite från känslan för mig. Ja, men, jo, jag tror jag hänger med på vad du menar. Ehm uh kalva står hon i sin tur är väldigt standard kvalificatulä äventyr du du blir anlitad som den privata detektiv du är för att Steven Webster tycker att hans dotter Sarah Hawkins eh hennes död kom eh väldigt abrupt och väldigt det var väldigt konstigt hur det hände för att eh att att eh, de då skulle ha de skulle ha dött i en husbrand men de hade inte de hade bara hittat eh liket utav en person och nånting han tyckte att det är väldigt konstigt. Så att eh du blir anlitad för att ta reda på vad det var som hände i i den här branden egentligen. Så du åker iväg till Darkwater, ett eh, en en ö ute i mitt ute i ingenstans som eh, som eh, är känd för sitt fiske, men det här fisket har, har liksom dött ut helt, det är valfiske från början. Okej. Okay. Ehm O nu kommer dit för det gäller på att det var liksom en stor mirakulös händelse som hade hänt för att eh ett, ett tag så var alla valar var borta men sen så helt plötsligt så fick de tag på en enorm jättelik val istället. Försökta de de här. Man, man var de stor och vit? Det ja, han skulle kunna <laughs> tro det. Eh och sen så får man då allt eftersom så får man reda på mer och mer om den här hur hur det här är sammankopplat med vad det är som händer på ju just nu. Ja okej. Okay. Det är det som är själva mysteriet och äventyret då. Jag var exalterad över och trodde att det var flera sådana här korta äventyr. Men det visade sig att det var det inte. Utan det är ett sådant här kort äventyr. Och det är väldigt kort. Eller väldigt väldigt. Jag spelade igenom det på en kväll. Okej. Okay. Spela äventyret. Eh, och det hade inte varit några problem ifall det hade varit fler sådana korta äventyr. Men att betala 400 spänn för det. Det hade jag aldrig gjort. För en kväll speltid. Precis. Precis. Alltså det, det känns lite overkill. Mm. Nu köpte jag det på EA för 100 spänn. Ja, och då då. Det ja. helt precis då helt kan jag inte säga att det var då var det värt. Ja ja, men 100 ring det. Ja, jajamän. men men köper det för fullpris då var det helt precis bara nej. Ja 400 spänn det är ju nästan AAA pris på det. Mm. mm. Inte det långt ifrån. Nej nej, visste det så. Eh och spelsykeln är lite så här att ja men du går runt i ett område, du tittar på saker och ting tills du hittar saker som du gör för att så att du går vidare. Eh så att du du får på vissa ställen så kan du använda en investigation view och gå in och så får du göra lite olika hitta lite olika saker för att få reda på lite mer grejer. Det är en väldigt cool idé, men den görs rätt dåligt i själva spelet. För att du kan liksom inte gå in och gå ut ur den här investigation view utan du är du kommer till ett område där spelet tvingar dig att okej, okay, nu ska du vara inne i investigation view. Du går runt i investigation view tills du hittar saken som du letar efter. Och sen efter det så går du ut ur investigation view och har fått reda på lite backstory av saker och ting. Aj men. Ehm. Jag tyckte att det var en väldigt cool idé i början av spelet. När du spelar som privatdetektiven och har den här investigation view för att då fick jag för mig att ja ah, men det här är hur han föreställer sig saker och ting. Det är hans investigation mind som är igång här och återskapar de här små momenten med saker han ser. Men sedan så får du vid senare tillfälle spela en eh en annan person och har också den här investigation vinn som inte är en private investigator. Och då helt plötsligt så var det så här bara att men det här funkar ju inte. Det det liksom att ja, han borde haft en kunskapen för att han var en investigator Precis. så hon borde haft något annat. Ja, absolut. Hon var hon hon var en eh, sjuksköterska så att ha någonting mer som har med sjuksköterske grejer att, att göra så att när hon till exempel ska undersöka en kropp i början av den här så då då kan jag gå med på att du får en investigation view för att du ska gå igenom de olika såren och såna saker. Ja men vad kan det är som, som har hänt här? Det ska ju sköterskan kunna. Precis. Då hade det funkat om det bara var där, men sen så fortsätter det i, liksom i en annan del av spelet också och då då tyckte jag på att nej men det här är nu har de misslyckats med. Det, idén från början var cool för att det var en åh oh, det här är private investigation. Ja, han förstår att de här sakerna har hänt för att han har hittat de här spåren och såna saker. Det gör köper det. Men helt precis så kändes det som att ja, ah, nej men det här är bara ett när det kommer in i en annan del av spelet då så var det bara okej, okay, det är bara en spel gimmick. Helt precis så tog de bort den här häftiga känslan från det. Jag vet inte, jag var man. lite. Har ja, det är dråkigt, synd, för. det är synd. Sedan så är det också då går runt och prata med folk. Och sedan ett spelmoment är ju smiga runt väldigt mycket. Eh och Sammanfattningsvis så skulle jag också kunna säga att det är frustrerande i vissa lägen det här spelet. Ja. Ehm. För att det finns två delar i spelet. Jag ska inte för att undvika spoilers kan jag inte säga vad det är, men du måste smyga och du har en press på dig att eh gömma dig och inte bli inte verkligen inte bli upptäckt. För att det blir du upptäckt så så dör du och får börja om inte oh inte från början av spelet men får börja om från, från andet. Från det ögonblicket. Från det ögonblicket. Aj man. Och det ögonblicket där det dyg, den här liksom mekaniken dyker upp första gången så så höll jag på att stänga av spelet. Jag visst. Så blev, det, det var så gilla, jag blev alltså. så frustrerad för att eh för, för att sakerna som man tänkte okej, okay, men det är det här jag ska göra och det är det här jag ska göra eller det är det här jag ska göra. Det skulle man inte göra utan du skulle göra en annan sak som var lite väl obskyr tyckte jag på sättet som du har hade här liksom pressen på dig under momentet som det ska göra det här på. Eh Ja, nej. Den den den delen gillar jag inte. Liksom själva actiondelarna utav det här spelet gillade jag inte heller särskilt mycket. Okej, okay, vad fint då. De gjorde sig inte bra. Äh, äh. Nej? Nej. Äh, ja, men det, det det tyvärr blir det så då. Ja, det det var verkligen som att de försökte klämma in ett extra element som inte liksom riktigt passade ihop med alla andra det delar. Det kändes inte hemma. Nej, precis. Eh sedan så tyckte jag att som sagt det var lite frustrerande förutom de momenten som var lite frustrerande så var det för lätt. Ja, <laughs> de andra delarna var för lätta. Ja. Och sedan så var det för kort. Ja, hej man. Eh Alltså grejen sen, sen är ju så, högre pris de sätter på ett spel mm. ju mer förväntningar har ju man. Så är det. Och det var så också att du det finns en grej som du har med en journal som du skriver upp allting och som allting som du hittar skrivs upp i den här journalen då. Och då tänkte jag först att ja men man kanske använder den för att liksom matcha ihop ledtrådar och såna saker för att ta reda på nya saker. Nej. Det fanns inget värde av det, hur hu värde i det hur hur hugget för att spelet berättar helt inom det är det vi ska göra för saker för att du blir handled genom hela spelet. Ja, så du behöver inte den här dagboken och gå Nej. tillbaka till det. Nej, för att de berättar allting som du behöver i det här momentet ändå. Alltså du behöver aldrig dagboken. Så att det är också helt vädlöst och ja man kan tänka sig då. Ja men det är för att man ska komma ihåg vad det bara man höll på med när man stängde av förra gången. Men som sagt det tar inte mer än 8 timmar att spela igenom så att <laughs> så att ja. jag vet inte heller vem vem det är som behöver behöver det. Någon spelar i en timme, stänger av och inte spelar på ett halvår och sen kommer tillbaka till det. Eh, det skulle jag säga att demografin för det är hyfsat låg. Ajoman, ja, ajoman. Ja, eh, och spelet gör det mesta åt dig. Ja. Eh, det enda jag kan tänka mig då är de här frustrationsmomenten. <laughs> det spelar inte handledare istället eh och göra någonting helt uppskryrt istället och någonting som du inte räknar med och som inte passar ihop med andra saker. Så att nej, det tyvärr, jag vill ju att det här spelet mycket högre betyg än vem vad jag gör, men tyvärr så får det inte 100 kr, då är det okej. Okay. Ja, då är det värt att spela det. Är det är värt det då är det värt det bara 400 för 400 att... inte bara för historien är lite spännande. Alltså storyn är lite Ajman. spännande i vissa lägen. Eh, men å andra sidan är man ett inbitet Cthulhu-fan eh eller Lovecraft-fan så vet du hela tiden vart den här storyn är på väg. Ja. Så att det blir ingenting Det blir ingen överraskning. Det blir ingen överraskning. Det blir inte täckt någonting nytt så, men eh... Ja. Nej. <laughs> jag måste ju jag måste ju fråga en liten fråga här då. Mm. Ja, absolut. Eh, <laughs> du vet Monster Hunter? Om du skulle ratea Monster Hunter, 1 till 10? Mm. Vad skulle du sätta då? Ja, 8 9 någonstans. 8 9. Ja. Om du skulle ratea det här, 1 till 10. 5. Asså. Ja fan jag jag trodde nästan det skulle gå lägre ut efter ja. hur du har pratat om det. Ja, ja, som sagt, jag nu nu har ju varit väldigt negativ. Jag jag vill ju säga som sagt, jag tycker fortfarande att det är värt för 100 kr. Ja, ja men. Så att eh det finns det finns ju bra kvalitet i spelet. Det är bara att jag jämför ju det med priset på 400 spänn här nu. Ja, precis för det är ju det normalpris. Det är, normalpris. det är ju inte priset, alltid det är rea. Nej, precis. Och för normalpriset så är det inte tillräckligt bra. Nej. Men det är alltså det är ett helt okej okay spel. Ja okej. Okay. Eh ifall jag ska vara liksom uttrycka mig mer så men det finns ett par som sagt, det finns ett par delar i det som är frustrerande. Det är för kort och det är för lätt. Eh men sen så kan det ju också bara vara jag som som tycker det. Är man inte riktigt lika insatt i i Lovecraft-världen så så blir det inte spelat lika Jag skulle lyssa på att spelet inte blir lika förutsägbart. Men å andra sidan om det inte är för Lovecraft fans vem är man spelar till för då? Så att, det är också ja, en bra fråga. Ja, så där jag även nog satt det lite lägre. 4 kanske. 3 4. 3 4, ja men. Ja. Fortfarande värt att spela för 100 spänn. Ja. Ja. Så att ja, ja, ja. Vi, vi vi säger det. <laughs> vi vi nöjer oss där ja. <laughs> precis, precis. Ja, det är bra. Ja. Nej men det det jag hanns bekämmer att säga om det. Det, ja. det är det är okej. Okay. Ett okej okay spel. Det finns bättre. Ja, det finns bättre Lovecraft-spel. Eh, ännu bättre är ju faktiskt att spela rollspelet för att det är det är helt fantastiskt. Ja, pappers pappersrollspelet. Pappersrollspelet. Det är det är helt fantastiskt. Eh, så jag försökte också att det fanns någon något nytt spel på på G nu som eh ånkommit då vad heter det? Nånting med Lighthouse. Det verkar också vara det verkar vara lovande i i lite mer sån här okultisk stuk. Och det är också är det också Lovecraft? Ja, det är lite inspirerat av av Lovecraft igen. Ja, himla. Elementen. Kosuler myta och sen och sånt. Ja, ja. Men då lämnar vi det där. Vi gör det, vi gör ja. det. Jag ska bara kasta in en så här halvsekunds grej här. Ja. Ja, jag är en sån här person som konstant tittar på serier och filmer och sånt här, men men samtidigt är jag en person som väldigt lätt blir rastlös. Mm. Så ofta som jag tittar på filmer eller eller serier så så spelar jag samtidigt. Mm. Eh uh, ibland så är man väldigt fokuserad på på serien eller filmen för att den är så himla bra då vill man ha något enklare. Ja. Där av tycker jag om klickergenren. Ja, jamen, ja, men det är inget för mig. Och nu har jag öppnat en 200 timmar i Clicker Heroes. Ja. Yeah. <laughs> På Steam mm. gratis. Mhm. Mm eh och jag har äntligen joinat en klan. Ja, <laughs> för det finns ja. ju i Clicker Heroes också. Ja. Det är ju så att jag och en annan vän har har spelat ett tag. Vi båda har stått och kört i olika klaner för att försöka få få joina då. Ja. Men det är väldigt många som har slutat spela. Mhm. Mm. Så så till slut då så hörde hon av sig och sa: "Du jag har skapat en egen klan nu." <laughs> så, så nu har vi en klan med två personer. Ja. Klanen heter Baratheon Barbecue. Ja,ajamän. <laughs> Ja,ajamän. Och det roliga med klanen i det här då, det är ju att det finns eh guildboss. Ja. Så som man ja. slåss mot och tjänar lite grejer och sånt där då. Mm. Och när man joinar en klan eller guild, mm. eh så så får du välja en klass. Ja. Eh du får välja mage, priest eller rogue och alla har olika sorters skada elemental physical ja mm. så där då mm. Mm. och eh, beroende på vad det är för guild boss så har den olika svagheter ja, ja. Uh -huh. Så vi hade behövt en tredje spelare som väljer rogue. Ja, okej. Ja. Så om någon skulle känna sig sugen och fortfarande av någon anledning spela Click Heroes. Ja, ja. Det alltså vi tar ju det inte jätteserööst, men om ni är inne och klickar är det lite då och då så får ni jättegärna söka på Baratheon BBQ yeah. och och joina den. Och, ja. och välja klassen Rogue. Ja, så har vi alla tre klasser. Det är ju det är ju fantastiskt. Ja, så in in och hjälp mig klicka. Ja. Och är det fler som joinar så behöver vi ju inte alla så göra det som Rogue. Nej, då, nej, men första som joinar får gärna välja Rogue. Ja, ja men. För för uh, min kompis är Mage och jag är Priest. Ja. Så där, ja, det var ungefär vad jag vad jag ville säga om clicker heroes. Så. Ja, men det är det, det är det är väl jättebra. Ja, det tycker jag. Inno det, inno inno joina. Det är lite små jag spelar andra clicker spelar sånt också. Jag hoppar på sidan och ibland spelar jag Diablo, ibland spelar jag Monster Hunter och lite så. Här. Jag spelar allt möjligt på sidan och mina serier. Ja, jo, men det du brukar ju också göra en hel del. Just nu sitter jag och kollar på Umbrella Academy säsong 2 och spelar eh Assassin's Creed Odyssey. <laughs> ja, precis, precis. Ja, jag drar ju Umbrella Academy säsong 2 på på en kväll. Ja, <laughs> det, nej, men Jag har det det är hemskt. Jag tittar på för mycket serier. Så är det. Det på en vecka kan jag ju jag titta på har kan jag ju titta igenom ett par serier. Jag har ju nyligen dratt igenom hela Supernatural. Ja, jämna. Och vad tog det mig två månader? Ja, nåt sånt. 15 <laughs> säsonger, 14-15 säsonger. Ja, det, det är sjukt. Om, om, om en eller två månader nu jag tänker jag efter. <laughs> nej, ja. Är det, ja, in och spela klickar det med mig. Ja, så är det bara. Så är det bara. Äh men vi har ju funnit en av mina gamla kärlekar igen. Vi har ju kickat igång och börjat spela lite Paladins. Ja, ja precis. Har det vi... har vi gjort. Vi har ju fått ihop, fått ihop ett helt lag till och med. Aj man. Det är jättehäftigt. Det är första gången jag har det yeah. i Paladins. Aj man. Så så det nej nej fantastiskt roligt och det det är jättekul för vi sitter ju inne på min disk och då gör det då. Ja men alla är ju välkomna som känner för att spela där. Ja. Och och det är så kul att vi bryr oss inte om om man är duktig nej. eller om nej. man inte är duktig. Nej. Huvudsaken att vi har kul. Precis. Eh och det är det är ju så skönt för det är så gott gäng också. Ja precis. Eh vi är ju vad är det sju stycken som spelar där? Och ja, det någonstans för tillfället så att det blir ju ofta i alla fall att man kan få ihop ett gäng på 3 när man vill nu spela utan utan några större problem. Eh Och det har vi ju kört en del eh nu. Det ja, vi har ju vi har ju suttit ett par kvällar på på Mindy Discord och sen har vi även suttit på Levels Ups medlemskvälls mm. Discord Jajamän. och har nog spelat också. Det har vi gjort, det har vi gjort. Eh och Nej ja, men det har ju varit det har varit jättekul. Alltså jag jag är ju inte Jag har inte spelade så mycket som du. <laughs> Men jag spelar det lite granna och sedan så är det ju så också att de som vi spelar med har ju spelat både det och Overwatch lite granna. Ja, och de har ju tidigare, många att... timmar i Overwatch så, att, så de så att... har ju kommit in i Paladins väldigt mycket snabbare än väldigt många andra. Mm. Och jag tycker att många alltså att folk har ju verkligen börjat förstå eh skillnaden, skill på, dem. skillnaden på dem och det här med med att eh, köpa köpa saker i början och loadouts och andra såna grejer. Ja, de här små roliga sakerna som som skiljer över Watch of Paladins. Ja, ja. Och det det det blir det blir så nice varje gång som man börjar spela det här nu så är det lite så här, ja men okej, okay, nu har jag eh nu, nu möter vi de här. Okej, okay, ja men då kör jag då kör jag på det här och det här och det här. Okej, okay, ja men vad bra, då kör jag på den här så att man får liksom Ja, man det, det blir ett... mer team. Precis. Och det är också roligt för mig då för jag jag har ju ofta spelat support. Eh mm. och och jag är ju ganska låst på support just för att det är det jag alltid har fått spela. Mm. Men men nu har jag äntligen fått möjligheten att gå utanför supporten lite mer så att mm. jag till exempel har fått börja lära mig Leann som är en damage som jag tycker är fantastiskt rolig. Ja, men. Och och speciellt han bilden eller loadouten då jag använde med henne för den går ut på killstil. Ja, ja men. Ja men. Det det är liksom alla andra gör där men så jag avslutar. Ja, ja. Eh, det är spelt lite tank också som Fandango. Ja, det flank, är Flanknando, Flanknando ja. Fernando. Fernando just det, är det sväran heter. Ja. Men eh, efter efter en patch de gjorde så döptes eh, ju han om inom Paladins communityn till eh, Flanknando. Jajamän. För att han ska vara en tank, men efter den uppdateringen så är han fullt viable som en flank. Ja, yes. ja. Jag har och jag har ju börjat spela jag, när vi började spela det här första gången, då spelade ju nästan, då spelade ju bara Cassidy. Ja, Jiman. Eh, så att jag kunde bara spela Cass, det var ända av karaktären jag spelade, kunde spela. Sen efter det så har jag börjat spela support och sen så har jag även nu på senaste tiden här börjat lära mig att spela Raom också som en tank. Ja, Jiman. Så att det det ja, nej det är, det är kul. Och sen, sen kör ju du lite flank också. Ja, det gör jag. Eh, både Lex och Koga kör jag lite. Ja, Jiman. Koga. Koga. Ah, är det faktiskt väldigt roligt nä visst då ni visst spelar tillsammans. Ja, jo men och sen också då så är det så kul också när när du spelar support mm. att, att jag kan gå in med min gamla favorit tank Barrick mm. och och bara röja loss. Ja, ja. <laughs> det är, Underbart. Nej, ja, men det är det är det är kul. Det är, det är det som är lite farligt när det är någon annan när, när man inte har det fulla teamet. Då är det ju allt det är andra folk som är med och de aj, kanske god. liksom väljer en support innan oss och bara, ja men är det här en bra supportspelare eller ja, <laughs> liksom? Ja, kommer personen kunna? <laughs> <Precis>. <laughs> Måste vi göra en dubbel support nu eller ska vi ska vi chansa vad den här random personen? Ja. <laughs> ibland går det bra, ibland går det helt så åt... Ja, jo men. Pipssången. Ja, jo men, visst är det så, visst är det så. Och det är också en kul grej för eftersom jo om jag går in och spelar solo mm. då hamnar ju jag på väldigt hög ranking yeah. vilket gör att det är ganska svårt att lära sig en ny karaktär där uppe. Ja. Yeah. Men tack vare att jag spelar med nya spelare så så hamnar ju vi emellan min ranking och era ranking. Ja. Yeah. Vilket gör att jag även då har möjligheten att lära mig nya gubbar och även då kunna utforska nya supports som har kommit sen jag slutade spela. Yeah. Ja, som det... till exempel IO. Ja, yeah. som är en fantastiskt rolig support. Ja. Yeah. Jag jag är ju jag är lite sugen på att lära mig eh, oj oj nu glömde jag vad hon hette. Service. Ja precis. Som den bästa <laughs> bästa supportern i spelet. Ja, hon är inte den bästa supportern i spelet, Nej. men hon har den starkaste, starkaste hiten. Precis, precis. Landsupportern i spelet. Precis. Men sen så vet man ju också att eh det beror ju helt på vem det är som spelar henne. Ja ja ja ja herre gud släng och, in släng in en ging. Ja. En riktigt duktig gingspelare kan wipea ett helt lag. Ja, <laughs> men och, och och samma sak med det spelar ju också extrem stor roll vilken vilken bild du använder. Jajamän. Ja men och, äv, och ja. även då vad vad är vad är det resten av ditt lag? Precis. Kan jag spela den här kommer jag bli skyddad mm. eller kan jag klara av att inte vara skyddad med den här supporten? Precis, precis. Det det är mycket man får tänka på där. Ja, det men är det, det som det det det är en sån sak som är bra med eh Oj, vad fan heter supporten som jag spelar? Genos? Genos ja precis. Det det är ju synd att jag kan alla gubbar utantill. Ja men precis. Eh <laughs> sen Gen det som är bra med Genos då är att survivabilityn är inte superhög för att han är, han är inte han är inte, så, han är inte en så bra getaway skill. Eh han svävar runt lite om han ska försöka hoppa iväg för att undvika attackerna bäst. Eh och så glider runt ett hörn och sen försöker överleva. Eh men istället så har han ju så att han kan sätta sin heal genom väggar och andra såna ja, saker. Ja precis, hans att, alltså, attacker går genom även hans Darth Vader Force Grip ja. äh, går ju genom väggar. Jajamänsan. <laughs> även ultin och den stora strålen kan man jäa med. Ja, kan man jäa med strålen går ju går ju också genom väggar och grejer så att. Ja, det går ju genom hela banan. <laughs> ja. Nej, så att så att det de är ju bra på på så olika sätt liksom. De har hittat ett väldigt bra sätt att by bygga upp saker på. Men vissa alltså vissa kombinationer utav gubbar med rätt eh, loadout är ju helt oslagbara. Ja, ja, ja, herregud. Har har du en riktigt duktig serispelare och en Raom ni får inte ni får inte. Nej, dem. du får inte gilla dem. Nej, det går inte. Nej. Det det det är det är ett det är ett litet brutet team up det. Ja men precis. Nej, så att men det är kul, kul spel. Jag gillar det. Jag gillar ja. det väldigt mycket. Ja, jag jag har fått upp jag har blivit nyfiken, vad ska jag? Ja, precis. Speciellt också eftersom det jag tycker att det är kul att spela med med andra. Ja, Grenat, det var ju det. Jag spelar ju jättemycket ensam. Mm. Förut. Så så det var ju lite där för jag tröttnade också. Ja, precis. Men nu när ni har fått upp ögonen då har jag fått upp ögonen igen. Ja, ja men det var ju en liten period där när för vi sa ju det hela tiden att jag jag måste testa Paladin så jag måste testa Paladin. Till slut gjorde jag ju det. Och då var det var ju du och jag som spelade egentligen. Ja, i män. Så var det jag tror att vi fick en kossa någon någon säng. Ja, ja i män. Jag jag han och Kiva spelade faktiskt en hel del ihop mm. för ganska tag sen. Ja, ja men precis. Så jag tror att han kom in lite granna och sen Fucking nej, men inte Mike. Vi är inne och nosar den snabbis också. Just nu. Ja, jag bränden. tror inte Mike, men jag tror vi lurar in Krampet. Så kan det vart. Ja, är man. Så kan det vart. Den andra britten som inte spelar lika mycket med längre. Precis. Och det var ju kul och så jag fick lära mig lite granna om det, men det är ju inte alls lika kul. Eller det var ju inte alls lika på samma sätt som nu när nu när det är fler intresserade. Ja, är man. Ja, men ju fler man är desto mm. roligare blir det. Det är ju som vi alltid har sagt. Spel ska vara gemenskap. Ja, är man. Ja, är man. Istället så ja, oh, nej så att det det är jättekul. Ja. Ja, mannen. Ja, ska vi ni oss med med Paladins? Ja, vill vi säga det. Om det är någon som är intresserad av Paladins och vill spela med oss så så är det bara återigen gå in på, på man bajas Discord server för det är där vi hänger. Skriv till oss där så så är det säkert alltid någon som är sugen på att hitta på någonting. Ja, absolut. Det behöver ni inte visa bara Paladins eller. Vi spelar massa spel, ja, allt ja. mellan himmel och jord. Ja, men det är det. Så så länge som vi har tillgång till det ska spela. Spelar vi, vi det. det igen? Jajamän, visst är det så. Ja? Yeah. Ja, nej men jag tänkte ju gå vidare till ett nyare spel. Mm. Älsklinga krympte barnen. Ja, precis. <laughs> så som A -A det inte heter. Okay, Grounded. Ja, precis. Eller Grounded okay, älsklinga, älsklinga krympte barnen. Jajamän. Det är nämligen så att skaparna till Eh uh, vad nu tappar jag ut. The Outer Worlds ja. och Fallout New Vegas, såna här grymma titlar. Ja, ja men. Har släppt ett spel i early access så mm. det är väldigt väldigt tidig early access och det är inte i närheten av färdigt. Nej. Som heter Grounded så som är uh, i princip ett survival version av Älsklingar krympte barnen. Mm. Ja men. Och det är så sjukt roligt. <laughs> ja, jag jag har sett uh, jag har sett uh, Lattin spela lite. Ja, hon var ju och nu är vi inne med Mike i att spela. Ja, jämen. Och sen har jag även sett en en filmare som jag tittar på spelar lite gärna. Ja, jämen. Tillsammans med lite vänner och alltså jag, jag ser ju med en gång att det inte är för mig eftersom jag inte är så mycket för survival-genren egentligen. Ja. Men jag tyckte det att när jag såg spelet så kände jag bara det med en gång att ja ah, men det här kan det här kan Mike i Mobaya och Lattil ha väldigt kul med. Ja, jämen. Ja, jämen. Så att, ja, det är det men men det är ju early access som sagt. Ja, precis. Eh uh, för tillfället har vi co-op upp till 4 spelare, inga dedikerade servrar utan uh, du hostar själv. Mm. Eh uh, det det finns uh, LAN finns. Ja. Multiplayer co-op finns. Ja. Tyvärr så har funkar inte randomsökfunktionen. Ah, till, till så att man kan spela med randomsspelare. Nej, nej. Men som sagt, det är early early access. Eh mm. uh, Direktorn över projektet har redan gått ut och berättat att de kommer släppa en större patch i slutet på varje månad mm. som börjar 27 augusti. Kommer ja. första nya patchen då? Ja men. Ja. Så så det ser ju vi fram emot. Ja. Eh du har lite story redan nu. Mm. Den är absolut inte färdig och jättesnapt att spela igenom och det roliga med den storyn jag ska inte spoila någonting om den. Eh bortsett från att den slutar mitt i. Ja för ah. de är nej, den autonomen inte färdig. Men då när såppa så pass att jag känner mig redan åh, jag vill ha mer av den här storyn. Och då är det ju bra. Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Det alltså det finns buggar och och kraschar och såna här grejer, men spelet varnade för de här grejerna när du startade. De är jättenoggranna med att berätta att det här är ingen färdig produkt. Nej, nej. Eh, kostar inte jättemycket heller. Det kostar runt 200-300 spänn. Mm eller så så ingår det i eh, Xbox Game Pass PC. Ja. Yeah. Så så det är också väldigt bra alternativ för att kunna spela det billigt. Ja, och har man inte Xbox Game Pass PC så kan man faktiskt eh, ha en prova på månad för 10 kr. Ja, eller ha de så här konstigt, det är ju tur som som jag har Aha. och jag har provat på Xbox Game Pass i 3 månader för 10 kr varje månad. Ja. För... Jag vet inte jag vet inte varför men Jag jag har fått det här 10 kronors erbjudandet så ja. så det aktiverade ja. Ja. Och sen bara, I mean, nej men jag jag vill nog inte ha det längre så jag avaktiverade. Och så var jag in och tittade då lite och så och så bara jag vill då ha en ny månad för 10 kr. Ja. Jag bara, ja. Det det. Det vill jag ha. Det vill ja. Så, så aktiverade jag det. Ja. Det var andra månaden. Ja. Nu är vi inne på tredje månaden. Jag jag avslutade det. Ja men. Och och så då då, då börjar ju självklart folk prata om The Grounded. Ja. Vadå? När med sluta? Jag har ju precis avslutat det. Ja. Hopp, <laughs> ja, vi går la in och titta då för jag kommer aldrig ihåg vad ordinarie priset är på på Game Passet. Nej, nej men. Eh, men så då stod det vill du ha det för 10 kr. Skojar ni med mig? <laughs> ja. ja. <laughs> det det, det är gre annat det är väldigt överkomligt också även om det inte är för 100 kronor. Ja för, det är väl typ mellan 40 50 spänn och så där. Ja, 49 spänn för om du inte har ultimate då. Men om du bara spelar på PC så spelar du inte ultimate. Ja då behöver gång. du inte ha ultimate alls. Nej. Så att och då kostar det 45 49 spänn. Och det är ju helt överkomligt. Jo ja. För, för ett så stort bibliotek med så många bra titlar också. Jo ja, absolut. Jag menar B bara 49 kr i månaden är värt bara för sig och det är ju Ja, ja just det det får, det får du också med i det. Ja, det. ja. Så ja, ja. är All grounded och och carry on och massa roliga titlar finns där. Ja, fan Fantasy... ja, det finns i Jag just det. Det är 15 och välkommit ut, nu nu också? ut där också. Ja, ja men det måste jag se till att spela nu. Ja, ja men. Det sa du nog bra. Det hade är... jag helt glömt av. Sättem. Men i alla fall, tillbaka ja. till Boxy Grounded. Tillbaka <laughs> till Boxy Grounded, ja, precis. Älsklingen krympte barnen. Ja. <laughs> det är även en riktigt skön kartonig grafik. Mm. Och och det det är nice. Det, det är det kul att se det passar verkligen det här det här älskningen av krympte barnen stilen ja. precis. Idén. Precis. Ja, jamen. Ja, och det som sagt, jag ska inte säga någonting om storyn överhuvudtaget, men när du är färdig med storyn så kan du fortfarande fortsätta att spela självklart. Mm. Du bygger baser precis som i till exempel Arkos och några grejer. Ja, och ja. det är ett fantastiskt roligt byggsystem. Jag älskar ju att bygga. Ja, ja, ja. Det det vet jag ju. Ja, jo man. Så så Mike han springer runt och utforskar. Jag springer runt och och bygger en massa så han ropar han för att vi blir attackerade av myror och spindlar och såna här nej, grejer. Nej, nej. Så så bankar vi på dem. Ja. Det är jättekul. Ja, men det är häftigt att att eh uh, vad jag gillar hela hela konceptet egentligen. Det är bara att spel spelstilen inte är för mig. Ja, survival, precis. Så, så att det det jag, jag gillar idén och spelet och jag vill jättegärna se det här att det här lyckas och att det blir bra. Ja, jag med. Jag med. Men men även fast jag inte vet att det inte är för mig själv. Ja. Det är som det jag kan ju fortfarande uppskatta andras spelglädje liksom. Precis, precis. När du startar spelet får du välja en av fyra olika tonåringar som uh, att att spela som. Det är ingen skillnad på dem förutom utseendet. Nej. Det är två killar, Max och Pete. Mm. Och sen har vi två tjejer, Willow och Hoops. Hoops. Oops, Oops, Oops, ja. Oops. Eh H O O P S. Oops. Ja. Så där jag spelar Oops. Ja. Och hon var den enda som hade rosa saker på sig. Oh. Så jag var tvungen. Ja, men det det måste. Ja, men. Eh ja, vad mer kan man säga? Jag kan ge lite tips. Ja, oh, jo. Eh Dandelion är maskros, va? Oh, ja, precis. Precis. Ni vet maskrosfrön. Mm. När man är när man är krympt på en gräsmatta så är en maskros väldigt stor. Ja, mm. men. Så om man hugger ner den då kan man ta ett frö och equippa och använda som svävare när man hoppar från höga höjder. Ah, kul. Cool. Ja, det är skithaftigt. Ja. Ah. <laughs> så det är ju ett tips att man ska skaffa ganska fort. Mm, mm. Ehm uh, det alltså det finns ju massa elaka insekter. Det finns ju myror och spindlar och nyckelpigor, de å oh gud. Ja. Nyckelpigorna är inte aggressiva. Nej. Men om du slår till dem. Ja. Hjälp. Det, <laughs> de, är, de de gör ont. Det är lite som en kirrin då i monsterland. <laughs> ja, precis. Men de använder aggressivt förns du andas för hårt på dem då blir de, då blir de sura och Och alla såna här spindlar och myror och och och nyckelpigor så där. Kan du göra rustningar och såna här saker av vax då? Ja, men ja. Och det finns ju till exempel det finns ju olika sorters myror. Mm. Eh, då har du de vanliga arbetsmyrorna och sen har du soldier ants. Jajamän. Vanliga myror de bryr sig inte om det om du dödsloppar dem. Nej, nej. Soldier ants är aggressiva mot dig med en gång. Ja, de. Eh, och det roliga med myror, det vet ju vi är att myror är ju väldigt mycket pack ärend och och så så helt enkelt står du på en myra eller blir du attackerad av en soldier ant ja. då kommer alla. Och det ja. roliga är att om du inte dödar dem alla ja. tillräckligt snabbt för när de får lite liv då börjar de springa iväg. Ja. Alltså inte att de springer iväg är för att de hämtar backup. Och oh. och de hämtar inte lite backup. Alltså det ja. gäller att knappa de här jädrarna innan de kommer undan. <laughs> ja, det är, det är jättegör gøy. Ja. ja, och så finns det även så här eh uh, en myrstack. Mm så man kan gå in och utforska i fulla myrar och sånt där också då. Det låter läskigt. Ja, jag har inte gjort det än, men, men jag jag ska. Ja, <laughs> jag ska. Ja, men nej ja, men. Sen har jag fått höra om ett knep jag inte har testat än. Ja. Som jag ska testa och det är då att om du dödar tillräckligt med mycket med myrar så att du börjar crafta deras armor och såna här grejer så att du har alla delarna. Mm. Då aggrar du tydligen inte soldier ants längre. Ah för att de ser dig som en myra då. Ant eller att du luktar myra ah, eller ja ah, vad det nu det kan vara, men då då har du en hel myrrustning på dig. Mm, mm. Så jag tänker tänker mig om jag först farmar tillräckligt då så att jag har kraftat hela min sond ja. och sen går mig på myrstacken så borde ju myrstacken bli mycket lättare. Det borde den ju bli. Det det det är min tanke i alla ja, fall yeah, så om det funkar eller inte det får ju vi se. Det får vi, det märker vi. Jag märkte ju en sak som var fantastisk. Och det är man man det finns en klubba man kan göra av myrdelar. Mm. Och den den är underbar. Okej. Okay. För du kan göra spjut och såna saker också. Yeah. Och sure det är ju bra att skada i ett spjut. Absolut. Men har du en klubba då nockar du över dem du slår på. Så, så att de blir stundade mm. så så kan du stå stå på dem jättemycket. <laughs> och väldigt bra för att stoppa myror från att springa iväg och hämta backup. Ja. Yeah. Mm. <laughs> så Nej, nej, som sagt, fantastiskt roligt spel. Du måste ju, det är ju ett survivalspel så du måste ju laga mat och dricka vatten och du vet, alla de här grejerna. Jajamän. Och en sak, jag lärde mig väldigt snabbt där att det finns stora juicepaket någon dum har slängt på gräsmattan. Mm. De är din bästa vän. Okej. Okay. För de läcker juice. Ah. Juice fyller på både maten och vattnet. Oh. Och gör mycket av det. Nice. O o det är liksom det, det droppar från Jospaketen ju, ju, ibland ja. så att hittar du ett Jospaket och ligger det oftast Jos utanför också. Ja ah, ja. Så det är en bra det det är din bästa vän. Ja ja men. <laughs> För då måste man inte hålla på och grilla eh och ett eller olika skött och du vet såna där saker Nej. utan bara gå och dricka lite Jos ja. <laughs> så där. Så sprakneep. Bra. Smidigt. Ja ja men. Och sen också eh de olika rustningarna och sånt har olika bonusar. Mm. Och till till exempel om du har eh uh, myrdelar på dig mm. då ökar det din carry weight. Aha. Så du kan bära mer. Kul, kul idé. Eh uh, har du ekollon uh, rustningsdelar på dig då ökar det din HP. Ja. Och så kan du ju blanda, du måste ju inte ha alla olika delar av samma utan du kan ju blanda så då lite carry weight, lite extra HP och lite sånt där då. Mm. Eh uh, Jag antar ju att myr eh spindlarna som är några av de svåraste i spelet ja. att deras armordelar och sånt kommer vara några av de bästa. Ja. Jag har tyvärr inte dödat tillräckligt mycket av dem än för att, <laughs> att crafta de delarna, men jag är på väg. Det det kommer snart. <laughs> ja, och sen har jag lite nyfiken på om om myrorna då ger din bonus att soldjer ens inte äh, aggr blir aggressiva mot ju sånt. Ja. Har du någon annan sån här rolig bonus om du har ett fullsätt av spindeldelar på dig då? Det är ju inte nog medhet. Jag vet inte. Jag Nej. jag håller på och utforskar. Det jag valde väldigt dåligt ställe egentligen till att bygga min bas. Mm. Så mitt nästa mål ska nog vara till att utforska lite mer och se om jag inte kan till exempel hitta en högre höjd att bygga på mm. för att myrorna ja. De kan ta sig in i din bas och rona dina lådor och grejer och smita iväg med saker. Myrjävlar. Ja. Så där. Ja, nej, som sagt, det är ett väldigt roligt spel. Eh, mm. jag tycker det är absolut värt att testa spelet. Har ni Xbox Game Pass så finns det ingen anledning till att inte testa det. Nej, nej. För då har ju ni det ja, där. Ja, precis, precis. Men ni ska alltid ha i åtanke att det det det det släpptes den 18 uh, juli. Ja. Så så det är ju väldigt early access. Ja, precis. Eh det det är, har man inte har ju tillmäts ett varningar om lite överallt som de både både företaget själva har satt ut och som Xbox har satt ut på på Ja, just det. Och det där. står ju klart och tydligt på Steam också, ja. early access. Ja. Så att det är väldigt väldigt early access. Ja, just det. Och det kommer uppdateras som sagt eh i slutet på varje månad. Ja, med början på 27 augusti. Ja. Nej, jo, 27 augusti. Ja, precis. Ja. Schottan i julisläpptes 17 augusti kommer första stora uppdateringen. Jajamän. <laughs> Jajamän, nu ja. är koll. Jajamän. Eh och du sa ju det att det var samma företag som har gjort Out of Worlds och får låt nu vägas. Får låt nu vägas. Eh och då då hoppar jag in med en snabb grej här också att Out of Worlds får ju faktiskt som vi har pratat om tidigare och sånt här får ju faktiskt en uppdatering nu eller en del, eller en del säger att det är sagt. Eh och den heter Peril of Gorgon som kommer den 9 september. Ah. Så det det är du du får tillgång till en ny ett, ett nytt område där det finns nya hot och nya grejer och såna saker att göra. Ja men det är ju jättekul. Mm, ja men det det ska bli kul att se vad vad det vad det blir av det. Ja precis. Framförallt så ska det bli intressant att se hur mycket det kostar för att eh det det en del så jag till ett spel som inte var superstort redan från början tycker jag. Är ja. superlångt så att vi får vi se vad hur mycket det kostar och se för jag tycker att det är värt det. Ja, mannen, ja mannen. Och det var allt jag hade för Grounded. Yes. Jag hoppar över på en annan sak som jag har gjort under under pausen här då och det har varit jag har ju achievement jagat i i Mega Man Collection, eller Legacy Collection 1. Ja, fast är det verkligen så det heter eh Mega Man Legacy Collection. Är du säker på det? Om ja. man går in och kollar i exc i allt. <laughs> <laughs> Nej, just det. Det hette det var det Pratus, Pratius, Pratius. Ja, något sånt var det. .exe. Det grejen var att jag såg Ultrafail var inne och och spela ett spel jag aldrig sett innan. Ja. Eh för, för att det står ju i Discord vad vad vi spelar för något just nu. Ja. Och jag tänkte vad är det där så jag gick in på på på Steam och och leta fram det. Mm. Och så skickar jag det till, till Ultrafegel och frågar vad är det här för något du spelar? Jaha. Och han bara det där spelar inte jag. jag. Jag sitter och spelar Mega Man Legacy Collection. <laughs> och så tittar du på Steam och bara ja det gör du. <laughs> ja, men men Discord sa något helt annat. Ja. Och så vi vi var ju tvungna att luska lite i det. Ja, ja, så jag började kolla på det här och såg vad vart ligger, ja men EXF-filen heter ju heter ju Protus. <laughs> så den hette Protus.exe. Och sedan så låg det en mapp som heter Susie. Ja, det är så Susie. Det är mappsystemet. Det spelar det heter Susie. Ja, det var jättekonstigt. Men men det är lite småroliga roliga grejer. Det är konstigt det där men hur hur spelföretag gör sina såna här saker. Men jag om jag får gissa så är det då att Capcom som är utvecklarna utav Mega men har anlitat ett annat företag och haft det här företaget till att göra eh porten i spelet. Och sedan så har inte Capcom varit inne och ställt i gården. Så kan det mycket väl vara efteråt. Var. Så att det är inte liksom det det är min största giss eller det, det är den gissningen som jag gör för jag vet att eh, Retroyd Interactive eller Retroyd heter de nog bara nu eh de blir ju ofta anlitade i att de har ju borta spel och andra företag. Eh det är en av de revenue streamsen som de får liksom in pengar från ut innan de kommit ut med sina spel och sådana saker. Ja, i man, ja i man. Eh, det är därför också det tar så lång tid emellan deras spel det för att de gör <laughs> de har så mycket annat för sig. De gör så mycket annat jobb åt andra företag. Eh, så att nu när Wunderlin kommer ut och innan det så har de ju gjort massa olika patchar och sådana saker till till eller portar till olika andra spel och åt andra företag då. Eh, så det det är min gissning eftersom det är Men det är, låter ganska rimligt. Ändå. Eftersom det är ändå en romsamling och sådana saker så jajamän. att det det känns inte som att du behöver lägga den energin från med liksom dina riktiga team till och göra utan det är lättare att bara outsourca det. Nej, och det var ju bara på lite så här rolig tur eller vad man ska säga att att vi upptäckte du, det. Ja ja, herregud. <laughs> det är ju tack vare Discord som vi upptäckte det överhuvudtaget utan ja, annars skulle vi inte sett. Ja, de det. söker ju exe-filen som du spelar. Ja. Men tillbaks till ja. achievement jagande. Ja, det är ju så att i Megaman Collection så finns det ju achievements för att kla liksom klara spelet, bara helt vanligt eller klara de sex olika spelen, Megaman 1 2 3 4 5 6. Sen så har de en en annan sak som kallas för challenges och det är där alla andra alla andra achievements, äh, achievements ligger. Och det eh vad har jag spelat? Jag har spelat så mycket så att jag fick carpal tunnel i, i min tumme så att spetsen på min tumme domnade av. <laughs> så mycket spelar jag mega men i, i, i ett tag här så jag var tungan att ta en paus ifrån mega med spelandet. Men jag lyckades i alla fall Eh jag har lyckats nu göra massa av de här challengeerna och de här challengeerna challengesarna går ut på att de slänger ihop exempelvis en mix av olika delsvåra delar av olika mega man banor som du ska ta dig igenom på så kort tid som möjligt. Åh oh, herregud. Och då har du kan du få antingen brons, silver eller guldmedalj på varje achievement då. Så nu har jag plockat guldmedalj på alla utom vad är det hur många är det som är kvar nu? Jag tror att det är det finns en vanlig kvar som jag ska ta. Och det är all, en boss rush med alla bossar, alla mega man bossar ifrån 1 till 6. I samma omgång. I samma omgång. Och herregud. <laughs> eh, jag tror att man kan jag tror att man hinner dö två eller tre gånger. Så resten måste du klara liksom på på utan att dö då. Nej men. Och så den har jag kvar. Men sedan är det Allt allting därefter är att göra några av utmaningarna som var tidigare utan att använda items. Ska vi se att du får inte använda några utav extra vapnena. Nej. Och det kan bli svårt. Ja, det kan jag tänka mig, herregud. <laughs> det kommer bli riktigt svårt, men så att de de hör kvar nu, men eh, jag såg det att att de här achievementsarna, det är det är väldigt många som jag tror inte har tyckt att de har varit rimliga att plocka. Okej. Okay. För för att nu har jag då, det finns 50 stycken challenges allt som allt. Och eh först är det då, först får jag reqiments för att ta 10 stycken brons, du får ett reqiment för att ta 10 stycken silver och du får ett för att ta 10 stycken guld. Samma sak med 25 och sen samma sak med 50. Aj ja, men. Så nu har jag ju tagit alla 25 har jag tagit då allihopa. Och jag tror att silver på 25 låg på 1, någonting av procent av alla som har tagit det. Oj! Som äger spelet. Och guld var på 0,9. Ja, det var. Och sen på 50 så var det 0,7 på guld. Oj då. Ja, men det så är att, inte många. Det är inte många som har tagit de här rekvisitionerna så att nu blir så jag blir ännu mer. Ja, det är ju klart, då vill ju man liksom jag vill vara i någon av de där första procenten. Ja, men precis. <laughs> alltså det är jag I, I want to be a, one, a part of the 1%. Ja. Ja, men det är jättekul när man är där. Ja. Jag vet, jag har ju själv varit där. <laughs> ja, men ja men jag har ju varit i jag har varit i andra spel också men men just när det kommer till Mega man också som är ändå lägger jag har ändå lagt ganska stor vikt i att vara bra på megamänspelen. Oh ja, du var ju alltså så länge jag kan minnas så har ju vi eller du har spelat megamänspel och jag ja. har suttit jämte och tittat. Ja, ja men så att, så är det ju så att oh, men du sätter blir ändå lite lite av en sån här eh, ja men man fick en liten stolt känsla över sig själv när man ändå märkte att alltså guld achievements har jag ändå känts väldigt rimliga för mig fram till fram till nu i alla fall. Nu nu ja, börjar nu, nu börjar de, svår. nu de vara väldigt svåra. De var väldigt svåra här men eh då har jag ändå känt att eh, alltså silver inga problem, guld absolut eh, liksom ja men jag får kämpa lite men det är rimligt. Ja i man. Så att det är ändå liksom en men en, en god känsla av att veta att allt tid som jag har lagt i mig och men då har betalat sig på något sätt. <laughs> men det är ju så att de har ju räknat med Eh det finns ju vissa exploits du kan göra i de här i Mega Man spelen. Och de har ju räknat med det för guld att du ska plocka gulden. Ja. Lite lite speedrats. Precis. Ja. För att du ska kunna plocka plocka gulden måste måste du nästan. Du kan klara det utan, men det är det är gränsfall, det är gränsfall alltså. Medans det är hyfsat okej okay att göra det om du tar det, men det det, det man förstår det när du har När du tittar på utmaningen att okej okay, de har räknat med att, att folk ska fuska här. Ja, ja jo. Sen så har det ju alltid de här liksom fuskararna då som så att av de här 0,7 %en så finns det ju folk som fuskar också. Ja, men det är ju inte roligt. För det finns ju leaderboards på alla de här också. Ja. Så du har ju liksom jag skulle säga att i alla fall 0,1 av dem är de här som bara har liksom fuskat sig igenom och klarat utmaningen på 0,5 sekunder liksom. Okej. Okay som bara har fuskat sig till det så att ja. du du har du har ett gäng såna också. Och det är klart, de de finns alltid där. Det finns alltid på, så fort det finns en leaderboard så ska, så vet jag att det finns alltid fuskares. Japp. <laughs> så att nej ja, men ja, det, det det det det är en annan sån sak som jag har gjort. Jag har spelat det är en sen. Jag har precis, också sen också spelat igenom alla megamanspelen 1 till 6 eller 1 till X får man säga. Ja, ja. Som jag alltid som jag alltid gör varje år och 1 till 6 och X. Spelar jag igenom en gång per år. Så det har ju också att passa på att göra nu ni ändå. Nice, fint nice. fritid. Ehm och det är väl det jag håller på att spela och säga om det. Det det är precis som vi säger många gånger annars. Så är det att Capcom har en en hel del saker med med sina spel som är bullshit. Jaha. Det finns en hel del saker i Mega Man spelen som är lite bullshit också. Men de är ju jävlar roliga. Ja, det är ju. Jo, det är ju samma sak alltså. Jag jag har ju gnällt väldigt mycket på Monster Hunter World. Ja, ja. Det är ju Capcom. Ja. Men jag slutar ju inte spela därför att det är ju så fantastiskt roligt spel. Ja. Som sagt, det är lite bullshit, men det är så roligt. Det är så roliga spel. Ja, Johan, ja, Johan. Så det blir det är också samtidigt svårt att hata på Capcom. Samtidigt som man vill hata dem, samtidigt som man bara, kom mm, vad gör ni? Så är det samtidigt man bara, ja, ah, men det är ju kul. Jopp. <laughs> yep. Så att det finns ju alltid en liten kärlek till Capcom. Jopp. Yep. Även fast man hatar dem ibland. <laughs> som borde lära sig och städa upp i sina koder. Ja, ja, eller när, när man väl har suttit i, i flera timmar och ändrat på deras re, registerfiler och grejer för att få deras spel till att funka. Mm. Så släpper de en patch och fuckar ur allt jag har gjort för att kunna spela så jag inte kan spela igen. Ja, <laughs> oh, nej, det är fantastiskt. Åh oh, gud. Men, men jag jag jag har en heartache likt Capcom. Ja. <laughs> det, det är så det är. Ja, herregud, herregud. Hop, ja. megamän. Megamän, ja. Nej men det var det allt jag hade jag Megaman, att säga ha ja, ja. om megamän. Det var allt du hade. Det det om, om man inte har spelat några megamänspel hittills så så borde man så, göra. Så, det. Så ett ett till 6 är fantastiska spel. Har man inte spelat några megamänspel så skäms. Ja. Mig. Så Nej. Så får man att säga. Har man inte spelat några megamänspel så skulle jag säga spela megamän X i alla fall för det jag tror att de flesta kan tycka om. Just det. nu eh mm. så på på Epic Game Store som som byts idag ja. så finns det ett eh ett plattformsspel som ser ut som mm. Mega Man 20XX heter det. Som man även kan spela co-op. Jajamän. Det vill jag testa med, med med dig. Ja, ja, jag jag har varit sugen på det ganska länge och så såg jag att det fanns nu i, ja. i Men det är då de byter ut det. Jag ja. kommer inte ihåg vilken tid det är de byter. Nej, jag har redan klämmat det så Jajamän. att för min för min del är det inte så, men för alla som lyssnar kanske. Ja, precis. Om någon lyssnar idag annars kör det för sent. Ja, men precis. Då får man lyssna på det när det kommer ut. Jajamän. Kanske det är när det är för sent det vet vi ju inte. Nej, precis. <laughs> Ja, nej men så att nu är jag färdig med de spelen jag har spelat egentligen. Men vet du vad vi säger då? Nu säger vi nyheter. Ja. Yes. <laughs> då är det dags för nyheter. Yes. Nej, jag är ändå inne på Epic Games Store då, då. Så tänkte kör. jag kasta mig in i nyheterna. Ja men, kör på. Eh, jag har ju redan rapporterat om det här med att det uh, nya Total War kommer vara mm. ett år exklusivt uh, på på Epic Store då precis, precis. och att folk har oro att sig för att man inte kan modda och sånt. Ja. Men Äntligen så har Epic Games Store börjat beta testa mod support. Mm. Vilket jag tycker är helt fantastiskt då. Ja. Eh de har dock bara börjat göra det med ett spel än så länge. Det är Mech Warrior 5. Ja. Men jag menar det är en jättebra början. Det visar det. att de är på väg. Det det visar att de att vi än en gång har eller vi att Epic Store än en gång har en till grej de kan konkurrera med Steam. Mm, mm, för för förut sa ju Steam haft lite exclusive med sin workshop som har varit helt fantastisk. Ja, och den är fortfarande fantastisk och ja, ja, jag vill se någonting om <laughs> utan det. Absolut, men jag jag förstår inte varför inte Epic och EA och, Nej, alla, och alla som och har launchers. Ja, precis. Men nu håller ju egentligen då Epic på och beta testa det här. Ja. Och jag håller ju tummarna på att betatestet kommer gå snabbt, på att det kommer gå bra och att det kommer kommer finnas till <laughs> Total ja. Wars ändå. Precis, precis. Jag sitter i flera spel. Jag vill ha det Total War. Ja, <laughs> det ja, det, det, det, det var jag bryr mig om. Precis, precis. Ja, ehm Jag hoppar över till en helt annan nyhet. Ja, men. Eh, Ghost of Tsushima blev ju superstort när det släpptes nu. Ja, men. Eh, på 3 dagar så sålde det 2,4 miljoner kopior. Och det är de första 3 dagarna. Aj man. Så det är ju jättestort och det vi pratade om det är lite grann när det var liksom reklam för det på E3 och så för det var ju ganska mycket. Det var ju typ en hel det var ju typ en tredjedel av hela Sonys Ja, ja men den var ju så vacker också. Och ja, otroligt vacker. Så vi pratade ganska mycket om det då och sen efter det så vart det ganska tyst om det fram tills precis innan det skulle släppas här. Aj man. När folk började hypea upp det. Så så att jag tror att det var det som gjorde det för att alltså säg Cyberpunk nu när det äntligen släpps till slut. Det kommer ju vara såna otroliga förväntningar på det här spelet så att det kommer ju bomba. Anton. Ja, antagligen. det finns ju en stor risk för det. det finns ju så stor risk att folk har pppat för mycket. Precis. Så att jag tror att att anledningen till att det inte här, det här är inte hypades upp förrän precis innan det släpptes tror jag hjälpte det här spelet jättemycket. Ja, i man. Eh, framförallt också för att det var svårt att liksom riktigt fatta vad det vad det gick ut på vad det handlade om i trailrar sånt och där. Alltså snyggt, allt ihop jättesnyggt, var jättevackert, men vad går du ut på mer än att slåss liksom? Jag har ju hört att även historiker mm. har börjat spela det och börjat prata och jämföra hur historiskt korrekta saker mm. gällande miljöer och dylikt också och det ja. tycker jag är väldigt intressant. Det är jätteintressant det här faktiskt. Så att det jag har inte spelat det själv. Inte jag, jag har sett lite när när belysningen har spelat det. Ja han har han har ju han streamar ju det faktiskt. Ja men sen. Så att det det har jag tittat lite granna på. Eh men jag har försökt att hålla mig undan för jag vet att jag vill kommer vilja spela det så att jag ja, så liksom inte Ja, man vill inte lite... ha för mycket spoilat då. Precis, så att nej eh, det har varit lite så. Men det, det har varit jättekul. Eh ser man så sitter jag här och jag jag har ju en nyhet som jag verkligen verkligen vill prata om men jag funderar på om ska, vi ska ta den sist så att jag kan sitta och bara fändla ja. ut. Ja, men det väntar vi med den. Ja. Då går vi in på ett annat så är lite roligt på tal om så här mycket spelare på kort tid. Mm. Vi har ju nämligen Fall Guys. Åh, ah, det har ja. ju det, det är ju från samma E3. Ja, jajamän. Eh som vi också nämnde såg fantastiskt roligt ut. Ja. Det har ju äntligen släppt. Det släpptes 4 augusti. Mm -hmm. Så det är ju väldigt färskt. Ja, jajamän. Eh det släpptes på Steam och PS4. De första 24 timmarna 1,5 miljoner spelare. Helt sjukt. På dygn. Det är helt sjukt. Wow. <laughs> När då var hon tänkte stoppa? djont nya spelare. Det det kraschade ju. Ja ah, men. Servrarna och sånt där. Det blev ju för mycket de de hade ju inte räknat med så mycket spelare. Nej. Eh och innovanliga att de tror att de fick så mycket spelare var för att de valde att det skulle ingå i PlayStation Plus. Ja. Så att alla som har PlayStation Plus kan spela det då. Ja men. Du måste ju skapa ett konto till det och sånt då, men men det är ju gratis att göra. Ja. Eh O där där av så tror ju de att de fick in så mycket spelare och det är ju överbelastade ju servrarna så det blev ju kraschar och det blev för långa köer och massa problem. Mm. Så för att lösa det så gjorde de att temporärt stängde de av account creation på PS4. Ja. Så att de som redan har gjort det ska kunna spela utan för mycket problem mm. medan de fixar servrarna och sedan öppnar de igen. Ja, ja. Och jag jag tror att det det det, är ett, det är ett behagligt problem att ha. Ja, jo, det <laughs> att är att det är alldeles för mycket spelare, men det är fortfarande tråkigt för alla spelarna som vill spela med inte kan. Ja, kant. precis, men de håller på och arbetar på mm. det och försöker lösa det. Mm. Det finns en annan sak som jag tycker är lite tråkig. Det är ingenting som jag gör att jag kränkar ner eller tycker illa om Nej. spelet, men vänner kan bara joina fyra åt gången. Mm. Jag hade tyckt att de kan pumpa upp det lite högre. Det är även många streamers som redan har pratat om hur roligt det hade varit om de hade kunnat liksom bjuda in sin streaming community och grejer och kunna spela ihop. Ja. Men det kan ju man inte om man är låst på fyra spelare. Nej, det blir lite lite svårt att styra ihop allt sånt då. Men vi får se tillräckligt många som skickar in och berättar den här idén så kanske de lyssnar. Ja ja men och det har vi sett på andra spel som exempelvis Golf with your friends. Och ja, där kunde det vara upp till 12. Nej de de ökar ju det. De kan gå upp till 16 nu typ. 16 nu Jajamän. ja precis. Så man kunde ha ett ha 12 och sen så var det fler folk som ville ha fler. Och då ökar de det till 16 så att det är inte är alldeles omöjligt att säga se att ett större företag som ligger bakom Fall Guys kan göra en sån grej som ett så litet företag har gjort. Precis precis. Det hoppas vi på i alla fall. Ja ja men. Eh jag har ju kört lite Xbox Game Pass. Eh kollat på den uppvisningen som de hade den 23 juli. Ja. Men kollat lite häftiga saker. Och det den stora saken som de som de visade då var ju Halo Infinite gameplay. Eh Var det inte det... Halo Infinite som skulle ta ta en sida ur Call of Dutys bok och göra gratis free to play multiplayer? Jo. Ah, ja. ja ja ja. Bland annat så pratade de om det och sedan så var det eh sen så visar de ju också upp hur själva spelet går till. Ja, i man. Och folk är ju helt överhypade. Ja, det är förståeligt att se det här alltså se ett nytt Halo-spel och det ser ut som ett bra spel och eh de har ju pratat om hela tiden att det ska vara open world och pratade har väldigt pratat väldigt lite om multiplayer-delen i det. Så det är väl det som folk har varit lite nyfikna på då. Eh de nämnde inte så mycket om multiplayern men i ett press statement som de lämnade efteråt då så pratar de lite mer om det och specialsakerna som den här grappling hooken och sköldminan och såna här saker som de visade upp de kommer finnas i multiplayern men det kommer inte vara delar utav din grundläggande arsenal utan det är saker som du behöver hitta på kartan. Ja, items ute på Aima. Ja, ja men så att det finns liksom extra saker att jobba efter och det är precis det som hela communityt har velat ha. Ja, ihman. Så de är ju överlyckliga över över det. Men det alltså det är ju en sån här klassisk grej man saknar från från spel som som Quake, mm. Uh, mm. Unreal Tournament och sånt där. Där ja, där du springer och hittar grejerna istället. Ja men och det det kommer finnas, det så kommer det vara i Halo Infinite multiplayer nu ja, så, så att det, det kommer bli ashäftigt att se. Eh sedan så visar de en liten trailer på State of Decay 3. Ja det kan också bli häftigt. Kan också bli häftigt speciellt den trailern var de liksom ute i vildmarken och sköter och så kommer liksom du hör ett hör ett ljud ute i ute i mörkret och du tror att det kanske ja nu kommer en zombie här eller någonting. Så kommer en zombie ren ut och Och ja. Och grejer så där det kan bli det så häftigt ut. Ja jävlar. Häftigt ut. Eh sedan så visar de upp ett eh nytt det rare spel som jag sett lite grann från innan men de visar upp lite lite mer av det. Det heter Everwild. Kartonit, grafik väldigt väldigt vacker och det känns som en väldigt cool stämning i. Men eh, återigen så vet vi vet inte särskilt mycket om det även även med den här nya lilla små trailern att se saker och men det har någonting med olika element och magi och göra och såna saker som man ska använda för att eh, naturen ska må bättre verkar det så. Om jag förstår dig rätt. Ja, ja, låter intressant. <laughs> Fanns också ett eh ett eh nytt spel som heter Tell Me Why som, eh, som vi som visar upp lite grann här från och det jag fick lite eh Life is Strange Vibby från det som men eh, det verkar ta upp väldigt tunga eh band mellan typ familjemedlemmar, relationer och andra såna här saker i spelet då så att det kändes som ett väldigt vuxet spel på något sätt också. Låter väldigt... som ett ganska gripande spel. Ja, absolut. Det det är den såna här spel som jag tror kommer vara ett ett spel som folk pekar på och pratar om att ja men titta vad vilka känslor och så de kan packa in i en story i ett spel som du själv får uppleva då. Jag Jajaja. jag tror att jag, jag tror att det kan bli ett sånt spel. Eh senast så såg jag någon kort liten artikel om hur det också eh nå nå någonting med den här storyn ska tydligen reflekteras i eh, transfrågor och såna saker. Så att det kommer bli också vara lite små politiska grejer i i i det och hur vi behandlar folk eh, av olika typer av av Alltså det låter vanor. väldigt intressant. Så jag ska bli intressant att se vad det tar vägen. Eh, I trailern så så, så så tror jag att jag såg att det skulle komma den 27 augusti, men samtidigt så tror jag att jag satte ute någonstans också. Så att det kanske -tåls bara tålsluska lite. Så jag ska nu så, så att man får nog kolla lite gärna på det. Tell me why heter det i alla fall. Det verkar verkar väldigt bra. Eh gripande i alla fall. Och sedan så när vi pratar om Obsidian här förut med Outer Worlds så visar de upp lite från där då. och sedan så visar de också upp lite gärna från ett eh, first person person fantasy RPG som de precis har börjat jobba på. Ah, som heter Avowed. All right. Ja, ja men. Så det ska bli spännande att se. Det blir ju lite mer i i precis som vi pratade om här hur så har de gjort Fallout New Vegas. Ja. Så det här blir ju lite mer som Elder Scrolls. Aktigt då? Aha, mer åt fantasy-hållet fantasy istället för postapokalyptiska hållet. Precis. Häftigt. Så att nu nu nu <laughs> finns det en eh vad som förmodligen kommer vara en oofficiell spin-off från Nej alltså det nu nu nu börjar betästa få lite konkurrens här. Precis. <skratt> När de valde att inte fortsätta jobba med Obsidian. Men det att bästa att teamet. Uppköpta, <skratt> precis. För att Obsidian blev uppköpt utav utav Microsoft och så nu nu får ju Microsoft de här titlarna istället. Ja, ja, det är häftigt, häftigt. häftigt. De visade också upp eh, en ny spelstudio som Microsoft har som har gått in ingått i samarbete med Microsoft då som heter Interior/Night. Och de spe kommer specialisera sig på interaktiv storytelling och deras första första spel heter As Dusk Falls. Och där har vi också lite mer sån här eh gripande spel som som kommer gå ut på att eh, du får följa ett visst antal personer eh över ett spann av 30 år i storyn Oj. då. Så att det det ska bli häftigt att se vad vad det tar vägen och det leder till. Och det här är deras första spel den den studion då. Ja, ah, sånt sånt allt extra kul. Ja. Första gången man får se det, vet du, ja. Sedan så visade de också upp eh, lite nyheter ifrån eh, PsychoNauts 2, lite gameplay och såna ah, saker. Ah. Och eh, det det började med att man fick se Jack Black och han pratade med eh och nu Team Schaefer, Double Fine's eh ledare då, ah. CEO. Och han står och pratar med honom lite granna och prata med honom för att han var, han var ju med och jobbade med Double Fine i eh Brutal Legends. Så att först trodde jag att åh oh shit är det är Brutal Legends 2 som jag går här. <laughs> Men det var det inte utan det var eh han var han var med och gör han är med och gör rösten till någon en karaktär i i, I Seknos 2 och gör också en låt som man fick höra hela låten oh, då wow. under trailern medans man samtidigt samtidigt fick se lite gameplay och sådana saker från honom då. Och det ser cykadelist och rätt as awesome ut. Ja, <laughs> jag kan tänka mig det. <laughs> en annan nyhet är att Fatshark som jag har pratat om tidigare med eh med eh sitt Warhammer eh universum. Ja, det är man. När de har spelar när man eller vad heter det? Vermintide? Vermintide, ja, precis. Då är det ju bara vålnä Warhammer. Nu håller de på med ett likadant spel fast i Warhammer 40K stuv istället så du ja, springer runt med liksom i sci-fi. Sci-fi. Sci-fi orks. <laughs> Precis. Eh <laughs> så du springer runt i den sättningen istället då och vad jag kan tänka mig att det passar väldigt bra i den left for dead-genen. Absolut. Det känner jag också. Alltså även fast jag är mer intresserad av den vanliga 40K eller vanliga <laughs> war, var, vanliga war, Warhammer än 40K. Ja, i man. Så tror jag ändå att det här spelet kan vara Jag tror att det kan vara väldigt väldigt bra. Ja, väldigt roligt just för Dawnjangen. Precis, Amen. precis. Jag är fullt med det. Jag är också mer för för old school Warhammer. Mm. Men just Dawnjangen tror jag kan bli suverän i 40K. Det tror jag också, speciellt också eftersom du då får in lite olika typer av Marines i det här, ja, speciellt roligare och... vapen och sånt också. Precis. Och sedan så får du besäkert möta allt ifrån Carnifex till andra Marines och sådana saker också. Och det är det också in... en sak. Jag blir lite nyfiken på då för Warhammer Tide. Anders ja, slåss slåss vi emot uh, rottorna. Ja. Vad kommer vi slåss mot i uh, 40k? Ja, det är Crysallids och andra såna saker. Ja, antagligen. Ja. ja, det blir intressant att se vad de hittar på. Ja, ja, det ska ja. bli spännande. Ja, aj man, aj man. Eh, se vad det tar vägen. Nu var det väldigt väldigt tidigt. Så ja, ja aj man. Det här var ju bara en reveal egentligen. Precis, eh. precis. Jag har ju nanna nytt också. Ja. Om du var Xbox färdig? Nej, jag har två två till två, två till, eh, spe, spe, spe, speciellt den sista som jag vill ha. Uh -huh. Men eh, en till som har hette The Medium som oh, verkar vara ett det, det är ett nytt horror eh, survival spel kan man säga. Nej, ush. Eh ja, precis. <laughs> men det verkar ju lite små cool för uh -huh. att du, för att som det här Mediumet då så kan du gå emellan den vanliga världen och den spirituella världen. Ja uh, men nej. <laughs> eh, så att du får liksom gå emellan de här och så blir du hantad och Saker det är så jag kommer aldrig spela det men det så coolt ut. Alltså griner att jag jag tycker ju det jag tycker ju skräckspel är roliga jag men jag hatar ju dem. Jag, <laughs> det, jag är ju för lättskrämd. Ja alltså jag är jag är den största fegisen. Och trodde inte på mig så kan ni alltid gå och kolla Le Levelups senaste världsnyhet stream <laughs> när Rustas skrä skrämmer mig och skripar. <laughs> Och då ja. spelar vi inte alltså satt vi och tittade. Ja, jag tror ni inte mig. Ska ni ju se när när jag blir skrämd utav Lattil som kommer hem mitt i mitt i att jag sitter och spelar eh vad heter det? Amnesia. Ja, just det. Ja, ja, jo. Skräm mig på min på min. Så att nej, det finns hemskt. Eh, ja, eller ja, om det om det ligger kvar nu vet jag inte, men eh, när vi sende live från och spelade eh Half-Life Alex. Jag rå inte, jag vi... råkade göra klippa det så ja. det det är frevigt. Ja, då, då, då kan du kan ju titta när vi blir skrejja på ett spel som inte ens är ett skräckspel. Jo, ja. jag jag jag gjorde ju ett klipp om mig själv för att man får ju skratta åt sig själv ibland. Varför göra det? Och det klippet jag gjorde på mig själv då skrämmer jag mig själv av min egna hand i spelet. Ajoj, ja, nu kommer hågklippet. Ja. Ja, ah, det är så bra. Så det ja, ah, gud. Som sagt, som sagt, vi blir vi vi är, vi är lite rädda när det kommer till spelet. Ja. Så att det här släckspelet kommer ju förmodligen aldrig spela, men det ser det ser det ser ser, ser supercoolt ut. Ja, men. Ja. Och sedan så avslutar de ju hela hela grejen med lite av en chock också. Okej. Okay. Nej, men. Och de avslutar ju med att visa ett nytt fable är på gång. Ja, just det. <laughs> Wow. Ja. Nej, det ska bli Det ska bli så grymt. Det ska bli så spännande att se och jag det ta vägen. Hoppas verkligen de inte misslyckas. Ja, jag hoppas med. För det här vill jag ha. Ja, ja speciellt till Fable 3. Fable 1 och 2 fantastiska spel, Fable 3 och sen så hoppas jag nu på Fable 4 då. Ja, men. Eh och jag alltså alltså eftersom det var det var så väldigt vagt och det var bara avslutande grej och de sa ingenting om det på slutet heller. Och jag vet inte om det jag har inte hittat någonstans där de har skrivit om det heller. Så jag är inte helt säker på att det är ett nytt fable alltså ett fable 4 eller om det är en remake av ettan. Ja men är det en remake av ettan så blir jag nydåv det också. Precis, jag med. Så, så det, är... det spelar ingen för mig spelar ingen roll mer. Är det är... en 4 blir jag glad, är det en remake av ettan blir jag glad. Precis. Så jag blir glad vilket som. Ja. Nej, det var häftigt. Oh ja, det var det verkligen. Eh det det förväntade dem inte överhuvudtaget. Så när jag satt och tittade så bara vad är det här? Åh oh, jävlar. Aj ja, då. Ja. Nej, men då då var det var mina det var mina alla mina nyheter förutom min supernyhet då. Ja, då har jag en sista här jag måste bara klämma in också. Ja. Roblox. Ja. Ja, gen, gen, en en klassiken. Online free to play spelplattform. Ja, jamen. Eh som jag spelade väldigt mycket ihop med min dotter när hon var liten för mm. det är en väldigt barnvänlig community med väldigt barnvänliga spel. Ja. Så det passar perfekt om man har ett yngre barn, man vill spela ihop med och sånt. Det är Roblox. Ja. Gratis också, så det är ju jättebra. De har nu något över 150 miljoner aktiva användare i månaden. Jesus Christ. På tal om många spelare. Ja, det har vi många. Det är, ja. Oh. Ja, det det är ingen i månaden. Ja, ja men. Wow. <laughs> men jag förstår för det är en jättehäftig plattform och vem som helst kan även göra spel i deras plattform. Mm. Så så majoriteten av spelen som är populära och sånt är gjort av andra spelare. Ja. Så det, bara det är ju jättehäftigt. Ja ja. Så det ja, det tyckte jag var lite häftigt. Ja, eh jo men det är ju lite som vi vi träffade ju eh ett ett gäng som hette Hyper. Ja, precis. Och precis. det är ju, det är lite det är lite samma idé bakom det. Ja, bara att Hyper är lite mer avancerat. Precis, precis. Ja i man. Eh så att eftersom vi ser då hur hur imponerande Roblox är, då kan man ju inte bara tänka sig hur Hyper blir när det har kommit igång och fått utvecklas ett tag. Ja, alltså jag följer ju följer ju dem och mm. och tittar jag ser ofta deras videos och sånt som så de lägger upp. Det är jättehäftiga grejer Hyper gör. Mm. Så det ja, som ni inte om ni inte vet vad det är så kan ni gå tillbaks till vårat specialavsnitt från eh, Comic, Comic Con. Ja, ah, i man förra året där vi intervjuar Hyper. Uh, ja. Eh och vi hoppas ju på att vi ska få träffa dem snart igen här också. Men det är ju återigen det här med coronatider. Det är det svårt. Det har ju ställt att... till med så mycket. Svårt att linja upp intervjuer och sådana saker. Vi skulle ju egentligen varit väg på massa saker här under Nej, under det har ju fått, har ju fått sommaren, ställa men... in allting. Ja, det. Det är också det kan ju vi också berätta en liten tråkig nyhet. Ja. Eh, uh, Level Up, det ja. väljarenhetsstreamen. Mm. Vi har ju nu på grund av corona fått välja att skjuta på den till nästa år. Ja. Så är det. Eh vi vi hoppas väl på att kunna ha den i april tror jag det var vi satte preliminärt datumet men det vet man ju inte hur det ser ut nu Nej heller Det har ju det har ju nyl Astrazeneca har ju nyligen gått ut och berättat att de tror sig kunna ha ett vaccin färdigt till höst vinter Mm Eh viktigt att med reda på att inte är en strastenika som gör det, det är de som hjälper till att fanda det. Aha! Det är en, det är en annan forskningsgrupp som håller på med det. Okej. Okay, de ja. hjälper bara till och kunna kunna producera den när det, när de ja. får igång det. Ja, i men, och det är nice, det är Så nice. Så att det är lite vi, rolig in, info som inte har att göra med gaming. Nej, men precis, men det är ändå alltså det blir ju det blir ju, lite det blir ju lite relaterat eftersom det det drabbar på, hela världen. Det påverkar allt. Ja i men. Så att men en sak som det inte påverkar där emot. Och vi höra toppnyheter ja. nu. Det är så här. Det finns en ny, det har kommit upp en ny studio som heter Rabbit and Bear Studios. Och vilka är detta då kan man fråga sig? Jo, det är nämligen så att den här studion består just nu utav fyra stycken ehm legender inom <laughs> i spelvärlden. Riktiga legender också. Ja, men sen oh. vi har alltså Yoshi <laughs> Ja med. Yoshitaka Murayama regissör och skapare utav psykoden 1 och 2. Vi har Junko Kawano som är karaktärsdesign för psykoden 1 och eh tog över efter eh, efter Moriyama när han lämnade eh psykoden. Bakom scen tog över och gjorde 4:an och 5:an tror jag som regissör. De träffar varandra för första gången nu eh, i att göra ett nytt ett nytt spel. 25 år senare än vad de gjorde säkoden 1 när de jobbade tillsammans första gången. Wow. Utöver de två så består den här studion också utav utav Junichi Murakami som är regissören utav Area of Sorrow, Castlevania Area of Sorrow. Eh och även en som som också har jobbat mycket som karaktärsdesigner. Vi har också Osama Komuta som är var regissör för Psykoden Crease och Psykoden Tactics som är de här utstickande spelen utanför main serien. Och de har de de har skapat en studio de här fyra. Alltså det, det är ju inga det är ju inga dåliga namn. Enorma namn inom inom det här inom RPG-industrin. Speciellt för dig och mig som ja. är så sjukt förälskade i Psykoden. Och de ska göra ett nytt. De de, de, de kan ju inte kalla det Cyberoden eftersom de inte äger rättigheten till det. Precis. Men det är ett, men om vi ska vara helt ärliga, det är ett nytt Cyberoden-spel. Ja, det är det. Det heter Age of the Chronicles 100 Heroes. Jopp. Och det är över 100 hjältar till och med i spelet nu eftersom vi har fått några extra hjältar på grund av att det var stretch goals. De har en Kickstarter. De har startat en Kickstarter på 48 timmar så hade de tre dubblat Och de vad, vad de vad de vill ha ja. Så mycket sitter folk och bara längtar efter ett nytt psychoden. Det har gått 9 dagar tror jag. Sen det här släppte, sen sen kickstarten kom ut. Eller om det är 10 dagar. Och nu är de uppe i sex gånger så mycket som de ville ha från början. Alltså och vilket spel det här kan bli. <laughs> de har också med sig för det här, de är inte del av studion men i för det här projektet så har de med sig två stycken kompositörer också. Och det är Michikuru Naruki som har gjort, gjort gjort musiken till Wild Arms spelen. Åh oh gud, det är ju en av de bästa spelmusikerna som finns. Ja, och sedan så har de har de, det känns som att de någon har kommit till mig och tagit mina drömmar ur min hjärna för att liksom vi har som sagt skaparna av sakorden 1 och 2 och 4 och 5 och vi har Aria of Sorrow som också i Castlevania är ett stort för mig. Och sen så har vi Psycorden Tactics och Psycorden eh Tier Crisis som också är stora spel för min del väl som dessa Psycorden. Och sedan så har vi Wild Arms som är en stor del av mig och sen så är det som att någon verkligen har bara tyckt att okej, okay, men vi kan göra ett steg bättre kan vi ta. Vilken är din favorit favoritkompositör? Ja, men det säger ju jag då till vem som helst är Motoi Sakuraba som har gjort musik till Tales of the games, Battenkaito's, Shining Force, Golden Sun, Dark Souls Fantastiskt. Alltså ja, det är ju alla dina favoriter under samma namn. <laughs> Precis. Det det är det är, är Motoi Sakuraba och han har gjort den bästa musiken. Nästan han har gjort, vad ska jag säga? Det finns två stycken soundtracks som är toppar hans. Och det är eh, Chrono Cross och det är Wild Arms. Åh. Oh. Det är de två som toppar. Och sen är allt allt annat han har gjort är guld. Det är liksom där uppe ja. i i den terren och han har dem också med. Så de har Wildorms som är det enda som toppar hans musik och sen hans musik. Och båda kommer vara inblandade och göra musik i det här spelet och det finns till och med på Kickstarteren finns det eh som man kunde lyssna på tracks som de har gjort i spelet. Båda tracksen är så jävla bra. <laughs> det är så jävla bra. Jag har lyssnat på dem hur mycket som helst. Sen jag har inte hittat dem och det åh oh, det är så bra. Och alltså eh. du jag ser ju du är helt till det här. Ja, ja. Jag ska gå in och prata. Här pratar. snackar vi Femborg vet du. Ja ja, herregud. Alltså nu nu nu ska vi gå in och prata om om själva spelet och vad de har sagt om själva spelet också. Det kommer att vara turn based. Du kommer att ha sex karaktärer i i, i, i ditt party. Med andra ord så kommer någon. de att köra med med tre lines. De kommer inte riktigt köra med tre lines. Äh? Eh utan det kommer att vara så som jag har förstått det så kommer det vara mellan eh front och distans precis som vi pratade om tidigare. Men eh ifall du är på distans så kommer du liksom vara på nästan i förgrunden av av skärmen där kommer dina distansspelare stå. Och typ skjuta in i matchen. Skjuta in i matchen. Nej, vad häftigt. Eh så att bossarna kommer Du, du har i att att princip tre mains och sen har du tre stycken runtom secondaries. Precis, precis. Åh, ah, häftigt, ja. Det kan vara coolt. Ja, nej, så det, det det ser väldigt alltså Då kommer ju antagligen alla de här 100 plus gubbarna ha så här olika effekter och och sånt då beroende på om de är placerade utanför eller innanför och nej, sånt. Amen. Ja, men. Ja, oh, oh. det det det är ju det jag tror också. I Psykoden så har du ju liksom du har ju short, medium och long och medium kan stå på på vilken plats som helst och du short kan bara stå längs på främre raden och long range kan bara stå på bakre raden. Yeah, yeah. Så jag gissar på att det är ungefär ett sånt system här oh. också oh, bara, bara att de under. bara att de har ju liksom valt att göra det visuellt annorlunda. Ja, oh, precis. Så jag precis. tror att effekten är samma som i Isaac Cullens spelen men att du har att ut, alltså, utseendet är oh. lite annorlunda. Eh magisystemet kommer vara eh, lite liknande också som i Sekunden spelen att olika magier kommer kunna göra chains och göra nya magier. Ja, oh, coolt. Och det det du kommer också kunna hitta olika kombinationer utav de här olika attackerna som gör olika combos precis som i i Sekunden igen då när du har specialattacker som ju som är chain, chainar du ihop med olika karaktärer beroende på vad de har för relation med varandra. Ja, i mån Eh de har valt att göra hela spelet i sprites och inte i 3D så det kommer vara ännu mer en gammal RPG-känsla på det. Åh oh, gud, jag kan inte det komma nu. Du kommer ha över 100 karaktärer som sagt för och alla kar alla karaktärer är inte nödvändigtvis att de kan du kan spela dem men du kommer kunna sätta ut dem och göra olika jobb i ditt slott, ditt slott. eller din bas eller vad man ska kalla det. Eh du kommer oh! du kommer bygga upp din borg allt eftersom men i, det skilnad från de här kordinspelen så kommer du kunna customisera dem på olika sätt. Ja, det blir också och jag som älskar customising också. Du kommer också kunna du kommer också kunna ha ett guildsystem i det när du skapar olika jobb i din borg som du kan sätta in olika karaktärer i som till exempel smeder eller shopkeepers, eh magiker som säljer runor eller det är väl inte samma sak men jag jag drar ja, parallellen ja, till till Sekorna ja. automatiskt här. Eh massa olika sådana saker och alla sådana saker kommer också ge dig lite extra stuff så att du kommer få liksom ja men det här ger dig en liten bonus eftersom karaktären blir låst i att vara här så du kan inte använda den för att spela med men då kommer du också få lite bonusar för att bla bla bla bla bla. Och det kommer finnas massa olika såna jobb. Du kommer också få ett cooking minigame i det. Ja, som ja. vi sa att du kan få. Eh och det var en sån sak som folk tyckte att ja men det hoppas att det kommer ett cooking minigame och de tyckte det kommer ett cooking minigame. Jag jag har ju fortfarande minn min sån här en av mina favoritgrejer <laughs> från från Psychoden 1. Ja. Det är ju ett tärningsspel. Ja. Så det sitter ju jag och håller tummarna på att vi får tärningsspelet. Ja, vi får ju hoppas om vi får tärningsspelet, men det vad jag förstod det som i alla fall så kommer en minst ett utav guildjobben va, kunna vara gambling. Ja, men det säger ju inte vill alltså det Nej. finns ju flera olika gamblingspel i Psychoden serien. Precis. Man hoppas ju på att det är Storm då som är liksom tärningsspel från första. Ja, För det är men... det absolut bästa utav dem. Ja, jag, jag älskar det. Det är, det är fantastiskt. Sedan så sedan så är det en sil takt med det som är cats tydligen. Det kommer finnas katter överallt i den. Ja, det världen. är underbart. Jag vet inte varför Älskare. men det är, det är en sån sak som man har valt att, att göra. Varför det inte varför? Det finns ingen anledning. Det, det, ska bara, det ska bara vara så. Katter överallt. Katter överallt. <laughs> eh och sedan en sak som den största saken som förnarrer mig är ju att faktiskt framförallt utvecklades till PC det här spelet. Ja. Ayman, det tycker jag är häftigt. Eh, det det känns ju inte så alltså för mig känns det nästan lite fel att spela ett sånt där spel på PC. Egentligen ja, men det är ju med tiden. Ja ja. Alltså absolut. Senast så hade de ju då ett stretch goal som var att de skulle utveckla det till konsoll. Det det mötte de ju. Men det Ja, med. Jo, det är ju tydligt om man nått sex över. Ja, precis. Att de de det stretch goals har de redan mött. Förlåt ingen sen så det kommer ju inte kontroll också. Men Aj, det, det men först och främst PC. Precis, det är häftigt att det utvecklas först och främst i PC tycker jag. Tycker jag med en som uh, mer och mer har gått över till att vara en renodlad PC-spelare? Ja, jag kommer ju jag kommer ju spela här på PC, men jag kommer förmodligen använda en kontroll när jag gör det. Ja men. Och ja. Åh, jag kan inte värja mig. Nej, jag vill ha det nu. Ja, det kommer det kommer enligt prognos ut 2022 så att det är långt kvar. Det är för lång långt. Jag är alldeles för lång tid. Jag kommer ju jag kommer ju dö. Dö <laughs> emellan. <laughs> ja men precis. Det det åh oh, oh, jag är så pepp på det här och det det jag får tacka belysning som skickar det här till mig ett par dagar innan kickstarten kom igång. Eh uh, och jag upptäckte det här. Jag började läsa om det och jag jag, jag blev så exalterad över det att uh, att jag var tvungen att ringa dig. Ja jomen mitt i mitt i mitt i min exhalation eh ja men det, det det är så häftigt för att det här är det här har vi har väntat på precis <laughs> I, i varje år i jag tror att det är fem år nu runt omkring Psycoden dagarna som Psycoden revival <laughs> revival movement har ordnat varje år så har jag lagt upp en bild på och tweet tweetat till Konami Och det är, don't let this happen to your players. Det har jag skrivit som text. Och sen så är det en bild på ett sklett vid en dator. Där det står, still waiting for saycoden 6. <laughs> Och det här har jag gjort i flera år. Och nu, nu är det ett annat företag som bara har tagit det här i sina händer. Alltså, det är ju skaparna av, av organ saycoden. Som jävligt. bara har tröttnat på att vänta på att Konami ska göra någonting. Så de gör det själva. Så de gör det istället. själva. <laughs> det är aj, så lysande. Och speciellt också, så är jag ju de överlycklig eftersom när vi pratade om nyheter för om det var förr eller förra, förra avsnittet så pratade vi om att Konami har börjat sälja av lite IP:n. Eh eller vad ryktar de om det i alla fall? Där av eh, bland annat eh, vad heter det Metal Gear och lite andra sådana liksom det stora och då pratade vi just om att vad häftigt hade det hade kunnat vara ifall ett företag köpte upp rättigheterna till Sakuraden. Oh. Men behövers inte det där egentligen? För det är för att de här Vi kommer få åt Sakuraden bara att det kommer inte heta Sakuraden. Är... Men det är att Sakuraden. Det gör inte mig någonting att det inte heter Sakuraden. Nej. Men de skopparna fast... så är det så guden vad den heter. Precis. Precis. Och det det är ju uppenbart att det var det de ville göra egentligen. Ja. Så att eh nej det ska bli det ska bli helt helt fantastiskt och jag jag kommer följa det här med hunger. Ja men. Aj ja. <laughs> så grymt. Så ja. grymt. Men jag ska inte jag ska sluta fanboya över det här för jag skulle kunna sitta och prata om hur mycket jag älskar Psycoden serien i flera dagar. Eh jag hoppas att eh jag ska faktiskt göra en shoutout till en person som lyssnar på det här avsnittet. Gary, om du inte har om du inte har backat det här än, gå in och backa det. Gå in och backa det för att du kommer vilja spela det här spelet. Det vet jag. Eh speciellt eftersom du och jag och Obama har pratat om psykoden tidigare. Ja, men ja, men vi är alla fans. Vi är alla fans. Så att det det oj, oh, det ska bli ja, oh, jag kan inte beröma mig. Jag kan jag, jag kan inte jag måste jag måste sluta. Jag måste sluta ja, prata om det. Jag bara stopp, stopp. Ja, nej men det var det det är den sista nyheten jag har ja, och det är då, den bästa nyheten jag har också. Ja, det var den bästa nyheten på länge. Eh <laughs> uh, wow. <laughs> nej, jag vet inte någon nyhet som jag faktiskt har varit så här exalterad <laughs> över som jag har haft sen vi startade podden. Ja, precis, över. precis. Ja, nej men med detta så ser ju vi att vi har gjort är nu toppen avsnitt. Jaha, fantastiskt avsnitt. Ja, det är otroligt, otroligt. Hur hur känner ni sitta i? Aje men. <laughs> Man får vara lite självgod ibland. Man får det det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Okay. <laughs> ja, nej men vi tackar Bee Street för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna och spela in. Jaje men, ni kan alltid hitta oss på sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter, Discord. Skriv gärna till oss, vi pratar alltid tillbaka. Nej på så. Jaje men, jaje men, vi har varit lite off på Instagram men det kommer att ordna sig. Ja, det det gör det alltid efter ett tag. Ajämän. Ja, Ibland behöver man bara snappa paus. Ajämän ja, alltså. <laughs> Men med det så säger vi. Game, Game over man. Game over.